Sziasztok, ez itt a Click Play 101. adása, én Neurotik vagyok, és itt van mellettem. Michael, sziasztok! Meg Craig. Meg az öreg o, Craig Boltz, aki felveszi most ezt a Discord beszélgetést. Craig, köszönj te is! Hát jó hogy bunkó, vagy köszönjük. Igen, <tos> <szépen. tos> már múlt kicsit tavus szemét látogat, hanem akkor se köszönt. <tos> Azt mindegy, azért köszönjük, hogy felveszed. És a mai adás, ez ilyen E3-os lesz, minő, minő érdekesség. Ezért is nem volt egy ideje már, podcast már, hogy majd itt az E3-at milyen jól kibeszéljük, meg aki szemfüles volt, az követhette az E3-as Igen, de aki nem, nem volt szemfüles, az pedig ide a, link, a linkekre majd rá kattintani, és akkor meg viszont. Arra még érdekes éste. lesz azok után, már be van minden jelentve, igazából. Hát de az más az élő reakció, meg úgy meg, meg hogy élőd hogy Hogy rácsodálkoztunk dolgokra. Így van. Vagy épp esződjünk köttünk róluk. Tényleg most egy spoiler meg Hát mondjuk igen, mert csak beszélünk mindenről, amit bejelentettek, no? de hát, nem beszélünk, mert nézzétek Nézzétek a streamet! És akkor köszönjük, ennyi volt a podcast! Jó, jó, Ott mindent elmondtuk! De a vélet, mert a fények nem nagyon kellene egy podcasthez. Így van, így van, a jó megvilágítás ez annyira nem lényeg. Így, így, így. Úgyhogy szerintem akkor menjünk szépen sorba, hogy az előbb ezeket így felírogattuk. Jó hogy az EA Play-ről mondunk valamit, vagy csak annyit, kínos kímos volt? Hát, kurva kímos volt. <gül> Tényleg, pont azt beszéltük podcast előtt, hogy az, a, ahogy bejelentették, hogy lesz a Battlefield-odben Battle Royale, az szörnyű volt. Azt minden idők egyik legszarabb pillanata volt az e 3 on az így azt mondta, hogy it's Royale, és nézd, mit akar ez? És úgy várta a tapsot, és akkor volt valami taps, de lehetett látni, Lehet. hogy a közönség is, hogy nem nagyon fogja fel, hogy mi az Isten van. Ja, ja és volt, több büszke volt magára. Hát lehetett ismerni ez. a szoktála. Tehát az a szóösszetételi Battle Royale, az úgy, az általában így szokott így kettőnöbben jelenteni. Lehet, hogy a battle azért hagyta le, mert hogy a battlefield már ott van. Lehet, ja, igen. És akkor visszhangozva, Tehát Battle... Field Battle Royale, annak semmi értelme nincs, de annak, hogy Battlefield Royale, igen, csak nem mondta azt se, hogy Battlefield. <gül> Egy, ez így. Mindegy. Bejelentették, hogy az, az, az a fura, hogy jó, most egy kicsit előre szaradok, de most még ide tartozik. Nekem az a fura, hogy a Black is lesz ugye Battle Royale, meg a, a Battlefield-ben, de hogy még egyikből mm. sem láttunk semmit. Tehát mindegyikben ígérgetnek, hogy ez lesz, meg az lesz, meg az lesz, meg az lesz de még a rendszer sem tudjuk. Az se, hogy száz ember lesz, vagy négyszáz, vagy ezer, vagy 50. Ja. Tehát de akkor az idé megjelenik? Mert amire ja, megjelenik hát már. Igen, hát így. Szóval azért elég közel van a megjelenés ahhoz, hogy még mindig nem mutattak bele semmit, Igen. hogy ezt mi is fog kinézni. Na hát lehet, hogy belekalapálnak majd valamit megjelenést, de aztán örüljetek neki. De mind a kettő elmondta, hogy ez a miféle Battle Tehát ez a Call of Duty a Battle a másik meg a battlefield értelmezése a royale <gül> Igen, és a Battle csak a royale <gül> Hogy én, én, meg az ez az érdekes, hogy a, a Black ops kimarad a single, mert ennyi tartalom mellett nem volt rá idő, is ezt mondták. De a battlefield lesz minden, és még pluszból ott lesz a Battle Royale is. Jó, mondjuk abban én. nincs zombi mód, de most mindegy. Abban meg van más, tehát hogy fura. Tényleg a battlefield ott nem lesz Season Pass, nem semmi dél, minden ingyen. Viszont a Call of meg bejelentették, hogy ott meg lesz. Igen. Viszont nem a dlc hanem csak Season Pass. Csak leheten. Season Pass, igen. És a Season Pass konkrétan a legelején csak úgy veheted meg, hogy ha collector veszed meg, vagy a másik gyűjtői változatot, és a, a Season Pass-t csak sokkal később lesz külön megvásárolható. Ami egy vicc. Tehát érzi, én nem értem, és se, hogy mi, mi az indok? Az az indok, hogy ezt azért mert így több tartalmat tudnak gyártani rövidebb idő alatt. Igen, is és így? másik indok, hogy nem akarták szétdarabolni a Na, Igen, is. hát de ezzel, olyan oh, <gül> szart csináltak akkor borzalmas, hozzá, hanem Borzalmas, borzalmas. Én, én, én nagyon remélem, hogy ez a Black Ops 4, ez akkora bukta yeah. lesz, mint az állat. És amúgy az a baj, hogy ugyanezt gondolom a Battlefield-ről is, tehát yeah. hogy nekünk, yeah. játékosoknak szerintem most az lenne a legjobb, hogyha ez a két Battle royale megbukna, mert, mert különben még a Need for -be is Battle Kérlek, te mit szólsz ehhez? Nem se jut. <gül> <De> szólsz, <gül> gondoltam, gondoltam, hogy le fog döbbenni, hogy még történik? Mondjuk az érdekes, hogy azért a két cég így finanszírozás szempontjából így elég más utakon jár. Ugye az igen. így az megy a mikrotronozakció fele egyértelműen, azért a Black ott van ez a Season A A Kodis csak ők még a Season Pass is legombolják. Tehát, tehát hogy szerintem az ekvizső jobban csinálja. Főleg, hogyha meg is vesz, igen. ugye. Tehát a Black Ozzers-Una Smith-ra transzakció nyilván, de hogy ők még azért azt a season pass-t így belengetik, hogy nézd, van, jó. Jó, mondjuk én, én azt szempontból megértem őket, hogy, hogy miért változtassanak, hogyha megveszik. Tehát, hogyha most eladják több tízmillió példányban ezt is, vagy több millió példányban ezt is, mint az előzőeket, akkor, akkor teljesen megértem, akkor tegyék bele a, vagy a, a, a season pass-t én is beletenném. Tehát, hogyha ha megvennék így is, úgy is akkor több mindegy. Amúgy meg csak saját pénz, zsebemből venném ki a pénzt, hogyha nem tenném bele a season pass-t. Hát így van, az így van minden cégnél most, hogy azért van mindenben season pass mikrotranzakció, mikrotranszakció, meg minden, mindegyik működik. Mindegyikből jön pénz. Tehát most miért, miért ne húzzanak le az emberekről még több pénzt, hogyha meg lehet csinálni? És sok befektetéssel nem jár, hogy ezeket így belepakolják. Igen. Bár mondjuk azt mondták, hogy, hogy a battlefield nem lesznek lootboxok, hanem azért a kinélt fizetsz, amit látsz, viszont közben meg belengedtek egy nem lootbox rendszert, hanem, fú, meg nem mondom mi az, de valamilyen, hú, most meg nem, nem tudom, hogy mi az angol neve, de az a lényeg, hogy az is egy ilyen lootbox-szerű rendszer lehet így névről, csak nem lootboxnak hívják. Tehát, hogyha ha most már, ha most elnevezek a lootboxot máshogy, és azt mondtad, hogy nem lesz be lootbox, akkor, tehát, na, Érted? Hát figyelj, a Destiny-nél ott a tizének hívja. Engram, engram. engram Igen, hát ott engram a, rendszer van. Box. nem a igen. Ugyanaz, mint az lúdbox. Mennyivel, mennyivel jobb, nem? Mennyivel jobb? Jaj, Jajjá, teljesen más az egész. Szerintem, mindegy, meglátjuk, hogy ebből mi lesz, mi sülki. Így van. Én nem mondom, hogy melyiket veszem meg, mert úgy is tudjuk, hogy Mind Jó, ja, mindkettőt. Jó, bocsánat. Jó, mindkettőt. <laughs> ja, mindkettőt. Hát de majd megvágyjuk tényleg. Engem, mind a kettő érdekel. A Black Ops valamiért szóval egy kicsit jobban, mert én már kezdem mondni ezt a világháborús ezért, setup-ot, viszont amit mutattak a Battlefield-ből, Battlefield 5-ből, Battlefield az meg varhált tetszik. Tehát ott látszik, hogy fejlesztettek elég sokat a harc harcrendszerem. És ezt még tegyük hozzá, hogy az E3-os konferencián Szarj sem mutattak a gameplayt. Így van. Semmit. És utána, vagy már akkor, kém volt a neten egy csomó, amit youtuberek töltöttek fel, mert hogy nekik megfizetett az ié, hogy, hogy reklámozza őket, és nem értem, hogy ott a konferencia. Mindenki arra vár, hogy be, mutatnak belőle végre gameplay, gameplayt. Tényleg az kihagyhatatlan lett volna, hogy ott mutassanak valamit, és kihagyták. Igen. De és oké, okay, hogy utána meg lehetett nézni, de basszus, a színpadra nem viszed fel a betülfélezetet, és majd később beszélünk arról, hogy helyette mit viszel a színpadra, de hogy, hogy ezt nem mutatod meg, és ráadásul még azt mondanám, hogyha azt hitte volna az IE, hogy a játék szar, vagy ronda, vagy valami, de könyörgöm, hát ez jó néz ki. jól néz ki, és a Az, az visszament a Bad Company kettős részekhez, tehát nem az a régi Evolutioner scriptelt szar, hanem tényleg mindent összebonthatsz, úgyhogy nem is ér értem, teljesen hihetetlen hogy és az a vicc az ilyén, hogy rengeteket költenek marketingre, és ilyeneket csesznek el, tehát ez itt hát nem értem, nem értem őket uh, persze volt Medden, meg FIFA, meg minden, ami azért kötelező de. Ugye és Medden jön PC-re, amúgy jaj, de jó lesz nem tudom, mekkora rajongóbázis lehet ennek én, a úgy, én én tökre örülnék csak aztán rájöttem, hogy Origin-en kell megvenni vagy Origin-re lesz beaktíváva, szóval onnantól ez a kedvemet Na hát akkor figyeljenek, ez az IA-play belebe, Nem volt túl hát nem. Mondom, Én, én izért vártam amúgy egy Burnautot, vagy valamit. Főleg most. Valami most a... A felújított Need for speed -ot. Nem, nem, nem. Az, az ilyen nagy divat azt várni, de én azt nem várom. Főleg most, hogy ugye a, a, felújított a azt felúj, felújították rimaster mm. És azért gondoltam, hogy akkor lehet, hogy azért, hogy visszahozzák a köztudatba, és hogy akkor majd jön egy új rész. Aminek én tökre örültem volna, mert én tökre szeretem a burnout hát sajnos nem kaptam belőle semmit. Hát. Némsz mikor lesz? Augusztus valamikor, azt hiszem. augusztus vége, hát, szeptember a Ott is várható akkor ilyen bejelentés, vagy bármilyen, amit nem volt. És milyen érdekes, hogy Need Force nem volt, de nem úgy nem volt, hogy az új Need Force nem jelentették be, hanem az előzőről se beszéltek. Ja, ami tök nekem tök fura. Tehát, hogy valami DLC-t, valamit gondolom terveztek hozzá, de lehet rájöttek, hogy ja. hát ez nem jött össze. Még Battlefront 2 is volt. Igen. Megyünk a klón háborúba. Ami jövő. amúgy nem értem, hogy már alapból miért nem volt benne. Hát, mert idő belerakni. Jaj, igen. Hát nem volt. Hát ők, ők ígérték meg az ingyenes. Kaptunk történet. a wookie is, wookie tök jó. Azt én is streameltem, az a Vuki is tudsz egész. Szórakoztató. Ők is mondták egyébként, hogy ez az egész szórakoztató lett, ez a út. De jó, hogy megelégedik a saját munkájukkal, hogy ez, ez nem lett rossz. Ajajajajaj. A, a, a játékokat de amúgy nem de volt. Rossz. Jaj, de beberaktok a bukikat, amik cukik lettek, és tök jó. De egyébként az ilyen szórakoztató játékmódok azok jók, hogyha így visznek egy kis szint a játékba, nem csak a megszokott zéket lehet nyomni, ilyen játékmódokat. Igen, ez az aszimmetikus, ez tényleg jó. Sajnos nem mindenkinek jön be. Majd erről is beszélünk, de. Ja, de De ja, ja, már hogy. Az de hát az ivob nagyon nem. De hát az a The Voice-as alapján. Maga az alapkoncepció volt az, hogy négy-öt kört játszani belőle FUN, de már a hatodiknál unod, mint a szart. És azért csak hat körnél többet játszol egy játékkal, ha megvetted. Igen. Az volt, a, az volt a probléma. És így gondolkozom, hogy mi volt még az iénél nél Ö, Volt, volt az a, a, a, a, a fonalas második rész ú, tényleg. Az Unravel, igen. Unravel 2, és aznál az volt a királyság, hogy azt mondták, hogy itt az Enré-vel kettő, nézzétek meg, megmutatjuk, így néz ki. Ja, és egyébként már lehet kapni az origin és és meghette meg, hogy ez ilyen koop lett. Csak szóval jó fofa, fofa tűnik, igen. Nekem, nekem ez a marketing tetszik, hogy amikor felhypolnak egy játékot, így a semmiből, és azt mondják, hogy ja, tessék, itt van, vedd meg. És ez szerintem tök jól működne, és emellett meg a Battlefield-ből mutattak, az uh -huh. nem tudom fel fogni, mindegy. Ja, és egyébként az egész olyan volt, mint egy ilyen, nem akarok senkit gyanúsítgatni, de erősen tudatmódosított állapotban volt kb. mindenki, aki a színpadra felment. Tehát olyan poénokon, amik nem voltak, vagy már eleve röhögbe ment, felment, hogy hátul egy stand-up kameri előadás mehetett. Csak ezt tudom elképzelni, mert hogy Ah, ez furfura volt. Én egy kicsit szüriális volt az egész ijjéplő. Igen, igen. És, és szerintem a legalja az a Command bejelentés volt jaj, mobilra, jaj. és Tényc. azt, hogy a mobilon, és, és fölmentek, fölmentek a színpadra a mobiljátékot bemutatni, jó, oké, legyen, mert mostanában a mobil az egy új piac, egy új, mm. egy új rendszer, amire el lehet adni a címeket, és tényleg oké, tehát fél órán keresztül mutalgatták ezt a lebutított szart, mert amúgy ez egy Clash csak CNC. És basszus, tehát a, a rajongók már nem tudom mióta várnak egy normális CNC játékot, és ezek meg beledöfték a tört a szívükbe, és még meg is forgatták, és utána bejön a fő faszi, és azt mondja, hogy ez az új generációnak a CNC-je. És így mi van? Ne idegesíts, és annyi az egész, hogy van kilenc mező, és azokon kattingatsz az újaddal. Tehát e, nem is értem. És ezt fölvitték a színpadra, igen, sokan fölháborodtak teljesen jogosan, és ezt fölvitték a színpadra, a meg nem Viszont az jó volt, hogy ezt úgy csináltak, hogy nem az elején bejelentették, hogy ez egy CNC játék, és mindenki felhelypódik, hogy oh, de király, végre egy új CNC, hanem nem mondták meg, hogy mi az. Hanem bemutattak egy mobiljátékot, ahol így, hát ismerősek voltak azok a jelek, meg minden, de hogy nem mondták ki, hogy ez egy Command Conquer játék, hanem a végén, amikor már de... tudtad, hogy ez micsoda, akkor azt mondták, hogy na, ez egy új. Jó de, jó, de ez olyan, hogy hogy leülsz, és akkor mutatnak egy mobil. Ah, ez nem is rossz, ez a mobil játék, kicsit olyan, mint a Clash Royale. Clash Royale. Van egy-két ismerős dolog, de oké, okay, semmi, extra. a végén bejöntek, hogy CS is, mi ez a FOS? Tehát, hogy ez, ezzel nem érték el azt, amit el akartak, szerintem. Hát nem, de jobban fájt volna, ha úgy kezdték volna, hogy itt a legújabb Commandant Conquer játék, mindenki örül, mint a szar, és akkor bejönnek ilyen mobil játékkal. Igen. Főleg, hát, hogyha a ha lenyomják a, a, a végén azt a CGI-trélert. Ami amúgy már nem is nézett ki olyan rosszul még, főleg, Igen. hogyha nem tudod, hogy játék és hogyha azzal kezdték volna, és utána bejelentik a mobilját ahogy <gül> jó, és na, szétverték volna a színpadon. Hát, ugye, szerintem ezt viszonylag jól csinálták, ha már muszáj volt nekik egy ilyen játékot kihozni, hogy ezt ahogy bejelentették, mert az sokkal fájdalmasabb lett volna tényleg a más a sorrendben. Ez akkora bukta szar lesz, hogy ezt elmondani nem lehet. Hát, hát hogy... ugye ingyenes. De, ezt, de nem fogja fel sokan szerintem. Nem, hát, annyira nem nézett ki az rosszul. Csak hát nem, nem, nem egy hát játék. Most, most, most érted, most ez olyan, hogy bejelentenek egy új Batmany játék, nem nem olyan Batman játék, mert ar nem, nem várunk már egy ideje, hanem mondjuk valami régi klasszikust, ami tök régen volt, és tökre szeretted. Hm. És aztán meg kívánom a három Half mobiltelefon. No, Half-Life 3, bejelentik a Half-Life 3-at, lenyomnak egy kurva jó kurvajotré, és után meg kiderül, hogy egy clash Royale klón az egész. Hát nem nem is. te is belefejelnél a monitorba, nem? Tehát azért, azért, na... Ja, ez úgy hajlandos lenne. Igen. Na, hát ez, ez ilyen. Na, hát, hát ez volt az i fájdalmas. Igen, az elejétől a végéig borzalmas volt. Ja, és akkor ott FIFA, meg Medden, meg ilyenek, de hát az annyira minket Meg egy-két indí, de hát ez a szokásos, ez az EA-jön volt, volt a kosaros, játékokat most előhúztak, nem? Még még ja, az NBA live de hát... Igen, igen. Hát, ja, ez hát nagyon régóta nem a, a 2K az, az sokkal erősebb, igen. sok esélye nincs emellett. Jó, ja, akkor szerintem kiveszéltük az EA Nézzük a Microsoftot? Nézzük. Ott egy kicsit azért lelkesebbek voltunk, mert eleve valami temérdek játékot bejelentettek. Várjál, hát nem volt éntem is az ez Csak annyira fontos volt, hogy elfelejtettük. Van. Így van, úgyhogy mehetünk is tovább. Olyan romansokat mutattak belőle. Úrjunk akkor vissza egy kisre az éntemre. Ami tök jó lesz, mert nagyon mutogatják, és itt is mi csináltak? Behoztak Mennyi? Három-négy emberke beszélgetett a színpadon arról, hogy ez igen, egy játék lesz. És közben mutogattak egy 5 perces gameplay-t, nagyjából. És amikor már. Azt. Igen. És amikor elméletileg, ugye, mikor jön meg tavasszal? Vagy, vagy már idén? Há, idén biztos nem. Ja, akkor mondjuk tavasszal megjelenik, és így se. Lesz, amikor, ja. ja, meg a másik kedvencem, hát azt is majdnem elfelejtettük. A... Itt még az entem mellé gyorsan. Most így kapkodunk, mert nincs előttünk, a, hogy mi volt a konferencia. Hát hát nah, most már mindegy, hogy a RISPON Entertainment bejelentett egy Star Wars játékot, de így csináltunk bejelentékot. Hát így... De az nem az volt. Dehogy de nem. már már, tehát régóta tudjuk, hogy ők csinálnak Igen, de most játékot. lefixzálták, és nem mutattak se képet, se konceptártot, se semmit, és miből mutattak konceptátot A jövő tavasszal megjelenő anthem, anthem Abból bezeg be volt konceptált, de, de no, más, más nem is volt. Hát nagyon más nem, igen. Hát meg, hogy a csávó is ott a riszponton, hogy hívják? A csókát várják. Valami Zapella, Frank. Igen, igen, igen. Zapella. Nem is, tudom, is is a, sapella, a régi, ugye a titanfall hát, Tehát konkrétan ott tűlt a nézőközönség soraiba, és oda ment hozzá csal, hogy dumáljon vele. Azt már lehetett tudni, hogy szart fogunk látni ebből igen. a cuszból, amint dolgoznak. Pedig elvéleg dolgoznak egy VR játékon is az nem tud, mikor jelni meg, de már az előző e vagy valahol, vagy Gainscom-on volt, ha mondták, hogy, hogy dolgoznak. irán várja, az az Oculus-nál volt az oculus, volt a, az oculus a connect jén ilyen konferencia, az is Akkor mondták, azt majd, hogy... Akkor azt majd a jövő E3-on bejelentik a közönségbe, ugye. Vagy most az Oculus, idén is lesz még egy Oculus konferencia, ott lehet, hogy lesznek nagy nem Remélem legalábbis, hogy lesz valami. Hát ennyi, csak nagy jobbak lehet. Mert ebből nem mutogattak semmi. De visszatérve az Antemre, hát, az a játék jól néz ki, meg jó koncepció, meg minden klassz, de hogy egy, egy átlagos TPS-nek tűnik az egész. Igen. Mert amit mutattak belőle, hogy rálősz izékre, és azok fölrobbannak, és igennyit tud a játék meg be, lehet benne rökködni minden felé. És úgy sok mindent még mi mindig nem tudunk. Én állítólag nyílt világú lesz, de hogy az egész gameplay amit mindig mutogatnak róla az, amit egy csőben repülnél előre. Igen. És így kevés ennyi. És most nem most úgy, hogy lesz most nyílt lesz. Tehát, hogy nem lesz, lesz. Úgy lesz ez a kamu nyílt világ, mint a, a Destiny-be, vagy úgy lesz nyílt világ, mint mondjuk a... Vagy a, mint a Ja, vagy a Division-be, tehát, hogy tényleg nyílt világ Semmit nem tudom még az egész játékról, és akkor mutogatnak egy, egy, egy küldetést, ami nem tudjuk, hogy most az küldetés, vagy az, hogy az csak elmentek egyetökörködni, vagy az a fő sztori, vagy valami, de amúgy tényleg bemész a víz alá, bemész a víz fölé, de... Hát, és igazán nem. Igen. És ennyi más nem nagyon lehet róla tudni Na jó, de akkor szerintem az ilyéről most már mindenről Most már volt. <laughs> Nos, jó, A már. Microsoftnál valószínűleg ki fogunk hajni valamit, mert itt olyan videójáték, bejelentés és trailer dömping volt, ami, amire nem volt igen. felkészülve szerintem. Na igen, valami nagyon duró volt. Mondjuk az más kérdés, hogy a Microsoft konferencia az nem a Microsoft miatt volt jó. Tehát, igen, euh... tehát egy szört marci cuccok voltak. Igen igen, de legalább volt annyi ezt a Microsoftnak, hogy fogta, összegerebészte, és azt mondta, hogy srácok, ezeket mi itt mutatjuk be. Igen. És hát volt tényleg rengeteg. Mennyi, hány játék volt? Valami 150? Ó, oh, kurva sok. És nagyon sok volt, azt hiszem 18 Premier volt, meg de volt 15 ilyen dobálta, exkluzív. Tréneket, igen, rényeket, meg közben elhintették, hogy készül előtt. az új Xbox, ami amúgy tök jó, tehát akkor az Xbox van, X úgy látszik, hogy mégse lesz olyan hiper super konzol jó sokáig. Ja, Devil May Cry-ról mutattak. Ja, igen, arról volt az új részre, ami amúgy Látos. egy rohatt jó, rohatt jó volt az a tréler. Igen, a Forza Horizon az mondjuk saját címük, az viszont valami rohat jól néz ki az igen. a játék. És behozták ezt az évszakrendszert, hogy lesz ősztél, tavasz, nyár, meg minden, és, és nagyon jól néz ki. Mondjuk a Forza mindig jól nézett ki, szóval ez nem egy olyan nagy assziz lesz. Igen, de azon, ami tényleg mi jól nézett ki, és a három is elég sikeres volt, az egyetlen probléma az ára, de hát majd arra mindjárt beszélünk, hogy azt hogy oldja meg a Microsoft. Igen. De még itt volt Gears játék, Gears of War, meg ilyen nem is is. kis, kis nagy fejű figurák. Izé, valami Gears játék volt, az is ilyen. Ne, az volt szerintem, nem? Nem, az... vagy az is az lesz. most trailer volt, bezony. Ja, mert azt láttam, hogy lesz az X komos cucc. Ami olyan, mint az X-kor, meg lesz a Gears 5, amit ugye azt igen. is bejelentették, és ott is. ez a Gears 5, ami, ami meg valami maga játék szintén. Ja, akkor most akkor, akkor mégis lesz jó, mert az de csak de egy fasság. Igen. Hát meg a Gears 5-ben, vagy mi ez a Gears 5, Gears 4? Most Gears 5, 5, 5, 5. Igen. Női, lesz, női főszereplő lesz. Így van, a négyből irányítjuk majd a csajt, ha minden igaz. Azt hiszem, nem tudom annyira, nem vagyok most otthon a is, be. Most itt is, meg mindenhol megy ez. Ez már Betőfélnél is volt, hogy egy erős, független nő. Így van. Tehát az egész l olyan volt, hogy ahol nem egy erős független nő volt, ott kettő volt. Jó, azt hiszem azt volt legalább egy néger. Tehát ez a másik változat. De nem? Tehát most mindenhol adják. Igen, igen. Igen, akkor nem probléma, mert legalább látszik, hogy akkor gondolnak a női gamerekre is, hogy még jobban behúzzák őket. Meg hát egy TPS játékban a csávok is állítólag szívesebben bámolnak nőiseket. Amit én nem értek, mert én nem azért játszok játékkal, de végül is teljesen. Hát valaki, mindenkinek valid, más. Valid, val valid, el tudom fogadni, hogy valakinek ez. ez Há, mindenkinek más a jó, hát most. Így van. Akkor most nézem, mi volt még, ami a legvégső nagy duranás előtt volt a Microsoft konferencián? Ja, jó, azt még nem hozzuk fel, igen. Ö, most egy hirtelen, ja, a hélóval val kezdtek, de konkrétan csak egy teaser volt, úgyhogy... De, anyu, de, de hogy elvéd, ég... az jön PC-re. Ja, igen, ez is. A olyan PC-re, az is. Hm? De gondolom mm -hmm. a... Nem meglepő, mert minden játékja már lassan PC-re, a Ja, volt Crackdown is, ami talán most már végre tényleg megjelenik, mert amúgy már kezdődik a kategória lenni az egész. Igen, az a játék annyira nem nagy számolhoz képest, hogy mennyire húzzák, kalasszák már, mi nem, a mi Nem, és ahogy mutogatták ott a a, a, a így, mint hogyha Kivették volna belőle a rombolhatóságot, amikor régen azzal nyomták, hogy az egész város az a szólt. földig. Igen. És mintha az így tudtuk volna, vagy legalábbis a latri nem nagyon lehetett látni, csak megint a terikúzugrált össze-vissza. Elvileg, elvileg az úgy van megoldva, hogy a szerver számolja, és úgy küldje. el. Igen, kérdés. akkor lehet, hogy ezt nem tudták megoldani. Normálisan. És akkor így belőle. Hát kicsit fura. Igen. Yeah. Akkor volt egy csomó indicím, de az csak így nagyjából összevágva, úgyhogy. Ja, hát ez az újjori ja, igen. Ami a játék, ami marha, marha jól nézett ki, ez a Jump Force volt, ahol ilyen ja, anime, igen. anime karaktereket dobáltak össze. De tényleg mindenkit. Ja, a Dragon, Dragon Ball-ból Ball ott Ball. volt Shang, vagy ott meg volt. Meg a Dragon ból is. Nem, a voltam lepődtem meg, mert az nem egy olyan bonyolós játék, mert az, hogy. Songok ott van, meg egy csomó íze. Hát bonyolult játék, aki a Death note van, az beleírja a füzetbe, és öt másodpercet. Ő meghalsz, A meghalsz. Na, marha érdekes lehet harcolni, majd ott áll egy ilyen füzetkével, és akkor így, marítja, és kész, ennyi. Igen, ennyi. <laughs> volt, hívták, hogy hívták a Death Note-ba Halál Istent, aki mellett lebegett. Riuk. Riuk tényleg. És én nem is láttam se az animét, se nem olvastam se a filmet, nem láttam de basszus még Igen. És Olyan volt a tréjel, hogy fontosan dobálták be ezeket a karaktereket, de tényleg az összeset így. Szóngutu, Naruto, Naruto minden dobáltak be, és a végén, amikor már vége lett a trélernek, akkor egy ilyen dombról néz le fel a, a Ryuk, meg a jegami a, a Death Note-ból, és az így, így lett végek hogy akkor ők is bennel lesznek. Hát érdekes játéknak tűnik amúgy. Márhol néztek ki a karakterek, hogy, hogy ja. rajzfilmes világból átültették full 3D-be az egészet. Tehát nem tűnt, kicsit sem erőltetetnek, vagy hogy valamit próbálnak ilyen műt összedobni, hanem tényleg így azt mondta, hogy igen, így néz ki egy songoku 3D-be, egy játékba. Szóval, kurva jól nézett ki. Ja. Akkor mi volt még, ami milyen lelkes, lelkes dolog volt? Hát, hát végig is beszéltünk lassan akkor a Game Pass-ről. Ja, meg hogy a Microsoft megvett egy csomó céget. Szem szerint ötöt soroltak fel, és köztük volt a Ninja Theory, akik igen. csinálták ezt a ezt nem négy sikeres játékot nem de a Sem Nem Shenmue a Blade, de valami ilyesmi. Amikor azzal a csaljal vagyunk. De amúgy a nincs Terror hogy sok mindent csinált. Én azon meglepődtem, hogy őket megvették. És azon is meglepődtem, hogy a pubg a készítői nem voltak ott. Mert ugye arról plegykáltak, hogy a Microsoft bevassak. Becsapok ablakot, mert nagyon ugatnak a környék kutyájára. Hát ők akkor ugyanolyanok, mint Craig. Aztán most ugathatnak, ahogy akarnak. Na. Majd kivágó, hogy hát, ők, ők, ugyan, ők, ők ugyanannyira tisztelik meg a műsort, mint krék csak nem csendben maradnak, hanem ugatnak. Így van, így van, így van. Na, Nos, szóval. tehát én, én azon lepődtem meg, hogy a PUBG corporation vagy hogy a francba hívják a fejlesztőket, hogy azokat nem vették meg. Hát ez szerintem drága lett volna. Biztos, hogy tárgyaltak róla. Csak az, az nem lett volna olcsó mulatság. Úgy, inkább vettek öt másikat. <laughs> Ami egyébként tök jó, mert legalább vesznek Exkluzív játékok talán? Hát, talán, de most ez megint olyan, hogy most megvettek ötöt, tehát hogy ez, ez, ez úgy lesz, hogy jövőre bejelentik, és akkor talán majd két év múlva lesz, vagy három év múlva lesz ennek valami értelme. Igen, amikor, amikor már közben rég elvesztették a konzolháborút. Igen, a aztán most is elvesztették, szóval... De, de most két-három év múlva majd lesz értelme, tehát valószínűleg az lesz, hogy az új generációra már lesznek konzol exkluzívok, de hát... Viszont... Az, igen. Hát viszont beszéljünk arról, hogy akkor a Microsoft most milyen tényen erősít, és ez nem más, mint a Game Pass. Mert euh, ugye lehet venni ezt a mennyi? 10 euró? Körül, ha volt. Ja, ja, ez volt amúgy az IG-nél is az Origin Premiere-es ez szótsz, ezt a Igen volt, a de a ott, ott, ott annyira nem hozták fel a dolgot. Nem úgy, mint a Microsoft, mert ő konkrétan vadi új játékokat pakolgat bele. Ebbe hát a, a Game az Paszta. Origin premiere is az lesz, tehát a Battlefield, meg, a, meg az új cuccok, azok már az enten, az a benne lesz? starthol bent lesz, igen, hogyha a premier veszed, és az is 15 dollár lesz havonta, hogy... Battlefield Szerintem. is, az még elég komoly. És a ugye a itt félés. is a, az egész Game Pass t kibővítik a vadi új játékokra, és ez is valószínűleg annyiba fog kerülni, tehát ilyen 100 dollár lesz évente, satsz, ha minden igaz. Valami ilyesmit számoltak, tehát ilyen 10 dollár környékén havonta, ah, amir ah. kapsz ugye rengeteg játékot, amiből kivesznek, betesznek, és ez amúgy tök jó hogyha van egy-két cím, ami érdekel, befizeted, és egy hónap alatt kitolod, hogyha van kedved, vagy esetleg később ráfizetsz még, vagy hajod Na, ezt meg, egészet. Meg ez úgy van igazából, hogyha akarsz multizni, akkor úgy is kifizeted, és ezen felül meg kapod a játékokat folyamatosan. Igen. És az új játékokkal játszhatsz, ami szerintem eléggé elég túlba. Mert hogy amúgy egy ilyen, mit tudom én, forza, vagy bármi, rohadt És most ahol, ha volt, a fizetsz egy 10 dollárt, egy 10 eurót, tök jól el vagy vele tehát nem akarsz játszani, akkor abba vagyod. De mondjuk, mi pont azt beszéltük, hogy mi ezek a régi módi megvesztők, ott vagyunk. Igen, tehát én, engem ez, a, engem ez idegesítene. Tehát én, én ismerem magam, hogyha ha valami benne van a Steam könyvtáramba, akkor megnyugszom meg, akkor játszom amikor akarom. De hogyha most én, itt, én lusta lennék bérelni, meg ilyenek. Meg is olyan humble csomagok, meg akciók, szoktak az lenni, <laughs> meg ketyek az óra, igen, de olyan mm humble -hmm. csomagok vannak, hogy én nem érzem annyira ezt tehát, meg jó, lehet, azért mondom, mert már van annyi játékom, mint a rohadás, és ha a fele nem lenne meg. Lát akkor az, az xbox szól. Igen, az Xbox-osoknak szól, mi meg én játékgyűjtők vagyunk PC-n. jó, mondjuk PC-n is a lesz gyűjtő. képes. Nem? Igen, igen. Att is működik, ugyanúgy persze. Hogyha szorba megtalálod, De... akkor <laughs> meg, meg A play, play Anywhere futszok. Igen, igen, igen. És most az a vicces egyébként, hogy nagyon sok helyen tehát az is, Hogyha egy játék benne van ebbe az ő gamepassukban, vagy az original akkor nem is írják ki az árát a listára, hanem kiírják, hogy őt tudom én, 5 euró vagy 10 euró, mert hogy a gamepass árát írják ki. És yeah. akkor, amikor rákadt, mint az utána látod, hogy, hogy mi az eredeti ára. De azt kiírják, hogy ez a gamepass benne van, azért írtuk ki egy ennyi. Minél jobban tolják ők is ezt a cuccot. Mi letszik, ebbe az irányba megy el. Igen, én mondjuk ennek annyira nem örülök, ráadásul itt szerintem a viszonteladók se örülnek neki annyira, mert én el nem tudom képzelni, hogy ez hol az Istenbe éri meg nekik. Tehát, hogy viszonteladóknak nem, de azt el tudod képzelni, hogy Microsoftnak meg az, az így, ha... azért elég jól megéri. Hát szerintem, tehát most 15 dollárért megveszik a legújabb játékaidat. Tehát, nem, tehát őt, ő nekik az nem éri meg, meg hogyha onnantól kezdve életed végéig folyamatosan előfizető leszel. Ja, vagy igen, az. Hát, tehát, ez, szerintem most, az egy is nekik. Te most megjelenik a battlefield most gondolj vele, megjelenik a battlefield veszel 15 dollárért egy hónapra, és kijátszod magad teljesen, és már nem is érdekel a játék, és lemondod, akkor 15 dollárért vettél meg egy 60 dolláros játékot. Jó, de ezek is játékok, amiket hosszú távon tudsz játszani. Mert támogatják elvileg. Hát elvileg, igen. Is most de most az, ezt jó, de az, de az Xbox Game pass nem csak ilyenek vannak. Tehát, hogyha most megjelenik egy full single nem gameplay, az kitolod, ezt végigjátszott két nap alatt, és utána meg nem érdekel, mert a többi mondjuk tegyük fel. Az mondjuk jós. jó. Jó, mint egy én, én mondom, tehát nekem nem fogod megmagyarázni, meg te is ugyanilyen vagy, mint én, tehát én, én vásárolni szeretek. A, azt szeretem, hogy ennyi én marad. Nem, nem mi vagyunk a reprezentatív példa, azok, szerint szerint. De hogy az nem is minket fognak ezzel behúzni, az is fix. Így van, így van. Hát, Xbox tulajok. De lehet, hogy ezzel akarják nyomni még jobban a konzolt. Hát. magát. Ők tudják. Én azt tudom elképzelni, mert valamit valamit próbálnak még ebben a konzol generációban villantani. De Az hogy ennyire nem is, nem is rossz biznisz. Tényleg, hogy új játékokkal a megjelenés napján tudsz játszani ezzel a passzal. Úgyhogy ezt, ezt jól csinálta. Hát, hát a. Most már talán a műsor végén lévő meglepetés. Igen. Amire nem számított senki, szerintem. Igen. Ez pedig nem más, mint a Cyberpunk 2077. Ami így tényleg az volt, hogy már lassan vége volt a konferenciánk és egyszer csak így az a nagyon semmi meg a kivetítők meg lettek hekkelve, és egyszer csak lement a Cyberpunknak a trailerre. És mindenki csak nézett. Volt hú, de na nagyon jó volt az a trailer amúgy és én, én nagyon várom azt a játékot, és utána a beszámolókat hallgattam, mert ott valakinek, valakiknek levetítettek gameplayt is, zárt körülön, és kiderült, hogy FPS nézet lesz, meg ilyesmi, uh -huh. és ott mondták, hogy eleve, hogy erre a generációra készül, tehát nem kell két-három évet várni, hanem tényleg erre a generációra fog készülni a játék, és hogy bitang jól néz ki, és kurva jónak tűnik az egész, tehát hogy Tényleg nem, nem, nem biztos, hogy csalódni kell az a lényeg. Hát az IGN-ből a Sasa az játszott vele, ha jól emlékszem. Ja, ő játszott is leszámoló. vele? Szerintem játszott vele. Ja, ja, hát úgy mondta, akkor, hogy... Hát akkor csesz azt, meg. Hogy, hogy Hogy ment az egész. Mondta, hogy annyira nem nézett ki jól, mint a tréler, de hát ez nagyjából az összes. Jó, de hát ez cinemati tréler volt. volt. Igen, igen. De hogy nagyon, nagyon, nagyon jó játék lesz, ha ez megjelenik. És én is kíváncsi Én is Én is, ha csak fele olyan jó lesz, mint a Witcher 3, már akkor kurva jó játék lesz. És ez a durva, hogy a Witcher 3-mal meg a kettővel olyat, olyat nyomtak, hogy, hogy, hogy már azt beszélünk, hogy nem kell olyan jó játéknak lenni, elég, hogyha kicsit kevesebb, vagy kicsit gyengébb, de még úgy is Ja, ja. És azt ugye a Siri Projekt csinálja. És én mindig azon gondolkozom, hogy én igaz jut eszembe, hogy amikor az első witcher csináltak, akkor még úgy senki nem ismerte őket, meg úgy kellett ilyen lepkehálóval fogni a igen. gamer újságírókat, hogy, hogy nézzék már még a játékot, és most a Witcher 3-ra már akkora azért nagy szám lett a stúdió, hogy kijönnek egy Cyberpunk trailer és mindenki elvonulva, hogy ez az évjáték, ahol még semmit nem játszik. Hogy és az a, leg, a legszomorú. nem viszont, hogy legszomorúbb, ez a talán a legjobb, hogy hogy igaza van. Tehát, hogy valószínűleg <gül> tényleg ez lesz az év játéka, és, és basszus lehet, hogy teljesen megérdemelten. És mi tényleg csak egy véletlát látunk, semmi mást. Nagyon kemény. Ja, hát kíváncsi leszek rá. Engem valahogy a vicc, nekem is tetszett a vicc, az első rész is egész jó volt, meg maga az egész világ, hogy fel van építve, de sosem tetszett annyira, hogy eljussak a harmadik részig benne <gül> a szériába. Viszont az tény, hogy úgy összarakják ezeket a játékokat, hogy az hihetetlen, mennyi részletre figyelnek oda, akkor az egész világ az tényleg él. Az, tehát nem az van, hogy az NPC a nap 24 órájában ott áll, például a viccelő első részébe is, hanem bemész a kocsmába, körül kell nézni, ott van ha nem, akkor az, hogy hova ment, és akkor megkereső az, hogy ott, ahol éppen van. Tehát, hogy ezt így be tudják egy ilyen skiffi köntösbe ültetni az egészet, meg tényleg, meg egy FPS-be érted. Tehát a harcrendszer nem az lesz, hogy kiválasztod és akkor kopüföd, mint egy, egy MMO lgb vagy akárgő, hanem mi is lövöd, érted? Tehát, mint egy mint egy destiny vagy akárhol, ahol lövöldözni kell. Szerintem az, az tök, tök jó lesz, hogyha azt is, ha, ha jól eltalálják a lövöldözés részt, tehát élvezetes lesz benne lövöldözni, mert pedig az elvileg, igen, mert aki kipróbálta, az úgy nyilatkozott róla, hogy jó volt, és még ebben egy nagyon-nagyon mély RPG világ ott lesz, akkor tényleg nehez nem tudom elképzelni az a játék, hogy nem, hogy nem lehet évjátékkal. tehát ez nem... Nagyon kell, sok mindent el kell cseszni ahhoz, hogy nagyon, eljöjjön igen. Igen, és el, tehát Nem valószínű, hogy elfognak. É, úgyhogy most mindenképpen nagyon rá van erre gerd, de és a Microsoft jól csinálta, hogy náluk lett ez bemutatva, mert szerintem mindenki arról beszélt az E3 kapcsán, hogy ez, ez itt be lehet mutatva, és hogy mekkora királyság. És közül megint nem volt hozzá, tehát annyi, hogy megvették a jogokat, és akkor náluk lett levetítve, de hogy ennyi. Hát, biztosan ott voltak egy talicska pénzt, akkor sárcát itt be. Az i nél voltak foglalva azzal, hogy éppen beszívnak. <gül> ott <Úgyhogy azt gül> nem maradt pénz az kéne. a trélerre. Jó, mondjuk az igaz, hogy az i meg a microsoft nem lehet összehasonlítani, mert az egyik egy játékkiadó, a másik meg azért egy konzolt is legyártott a piacra, meg ott végig a Windows, tehát hogy ez, egy hát ez a... teljesen más kaliber a két cég. Az Xbox-os meg... <gül> azért megkérdeznék, hogy tényleg legyártotta -e egy konzolt, vagy, vagy kirakott -e egy dobozt, ami kurváros, de nem mennek vele semmi. Hát figyelj, ott volt egy csomó. Az előadáson is. Az is milyen mennyire érdekes volt, hogy kiadtak egy csomó Xbox van X gondolom konzolt, és hogy egyetlen egy játékot játszottak, vagy -an, 6 aztán, nem is tudom, az a forza volt, amit. Igen, a forza. Én nem, nem, nem is értettem, hogy aminek rakadok ilyen cuccokat. Tehát ez teljesen fölösleges volt. Lehet, hogy amikor vége volt az egésznek, akkor ki lehetett többen is próbálni a dolgokat, és hát föl lehetett venni. Nem tudom, csak ezt tudom elképzelni, különben nem sem értelme nem voltak egy. Hát vagy ennyi maradt traktárom. Igen, igen, kirakták időket mert nem fért már a raktárba. Ja, de nagyjából akkor ennyi volt a microsoft cucc. És ezután egész lelkesek lettünk, mert tényleg annyi játékot bemutattak, hogy így kaptuk, kapkodtuk a fejünket, meg beszéltük is, hogy a, az ijé az annyi, azért annyira szar, mert az, annyira az elején van, hogy ahhoz képest minden jó. <gül> minden igen, jó. És amúgy is, így is lett. Igen, és tényleg így lett, igen. Teljesen jó volt az összes többi. Majd még azért a Nintendo-ról beszélünk. Jó, jó. De az majd a végén. Annyira jó, hogy azt a végére tettük, mert addigra pont így beszélünk annyit, hogy majd leszívja az agyunkat a podcast, és a végén jaj, jaj. Az nagyon rövid ne, lesz, hogy ők. Úgy a billentyűt körülbelül. Viszont ami a Microsoft után volt, még akkor, akkor éjjel, vagy az másnap volt? Nem is emlékszem. Hát másnap éjjel volt, mert majdnali 3,30 30 a... kor kezdett ez a, ez a Betesda volt. Hát ők azért oda tették magukat, én azt mondom. Ugyanisztem a tavalyi az olyan volt, kb. az ilyen fanszerviz volt, hogy így rámentek arra, hogy modok, meg hogy mennyire szeretik a játékainkat, nem nagyon mutogattak semmit, nem mondtak semmiről semmit, csak hogy nézzétek, mennyi rajongonk van kb. ez volt azt hiszem a tavalyi, vagy tavaly előtt volt. Tavalyi volt, szerintem az a vidám Parkos nem? Igen. Az igen, volt, az. és amúgy szerintem a, az idei konferenciát vártuk tavaly, mert akkor le volt zárva két rész, és mondtuk, hogy az egyik poros, az lehet, hogy lesz valami új régy, meg, meg hogy valami mást még egy címet bejelentenek, és közben nem lett ebből az egészből semmi. És, és most kaptuk meg azt a konferenciát, amit szerintem tavaly akartak volna megcsinálni, csak nem úgy jött össze a lépés nekik. Hát igen, igen. De szerencsére megkaptuk, úgyhogy... Megkaptuk, hát elég pici volt egyébként maga a színpad, meg minden, és nagyjából arról szólt, hogy akkor felhoztuk fejlesztőket, vagy nem tudom, SEO-kat, és akkor elmondták, hogy ők miről dolgoznak de hogy amikről dolgoznak, azok egész jó kis játékok. Ugye rögtön kezdődött egy Récs 2-vel, ami már le lett lőve, ezt egy poén Igen. keretében így el is mondták, hogy köszönjük a volmártnak nak <gül> <Igen>. <gül> hogy segít a domótot. Jó, nem... mondjuk tényleg, a, ez a ez a Walmart os kiszivároktatás szegény, tehát a kiadóknak, meg a fejlesztőnek sok közük ehhez nem volt. Tehát hát nem. Palasztóan elbasztak. Hát előfordul ez így néha. A legtöbb kiszivároktatás egyébként valami ilyesmi, ugye a... Kicsit előre szaladok, de ugye a Ubisoftnál a következő Assassin's Creed-et is úgy simárgott ki, hogy egy ilyen kulcstartó cool vagy mi megjelent valahol. Hogy akkor az egy ilyen merchandise, és akkor az a következő Assassin's Creed-hez. Volt valami, valami cucc, úgyhogy le is lett lőve az a poén is. Ugye itt meg a Walmart Chest el. És tök jól indított. Egyébként mond a Rage 2-vel indult, és ilyen, ilyen, hát ilyen mini koncert az a Rage 2-nek a betét dalát. Ja, igen, azt le lenyomta az Andrew játékoknak van betét dalok, vagy csak Disney rajzféleknek? Mindegy, szóval mindennek van betét dala. Az úgy benyomták ott élő, szereplős izé, előadásból, hogy jaj, bejött a Csávó, a össze-vissza. De jó is volt, én azt később... Mutatom Mi az, az, az mindenkire, van, hogy az, igen. Kész, éjtök, kész vagy a Rage-re. <gül> <gül> jó volt. És utána húzottak a játékból a Gameplay, ami meg szintén rohat jó volt. Igen. És, az és közben, közben pedig bejelentették a ami Amúgy a Collectorsban nagyon rámentek a Bethesda-nál, majd még erre visszatérünk más hatékoknál. És basszus, ez a Rage 2 Collectors, én az a baj még nem tudom megrendelni, mert csak külföldön van. De ha bejön Magyarországra, én tuti megrendelem. Tehát egy, egy szörnyfej, ami, hogy elmész előtte, akkor beszél hozzád, és énekel, mint az a halassügéres szar, amíg Amerikában szoktak. Igen, az is, egy, de ez is egy fasság, és amúgy kurva jól néz ki, és ahhoz képest nem is drága. Tehát én azt hiszem, hogy sokkal drágább lesz, és csak 120 dolcsi. És közben megkapsz ugye a játékban minden extrát, tehát hogy nem úgy van, hogy csak ezt kapott, hanem. Én azért vitatkoznék, hogy ez mennyire éri meg, főleg úgy, hogy a Vikinek ez megmondta, hogy nem rakhatod ki sehova. Nem érdekel, az akkor is kell. És itt lesz, amúgy arra gondoltam, hogy a WC ajtónak a belsejébe. És hogyha valaki bemegy, becsukja, és kinyitja az ajtót, én pedig ott van, rendben, jó vég. Mondjuk biztos, hogy. Hát 6 ez hogy lesz, lesz az, az emésztés, <gül> Mindenki úgy kezdi, majd a mondókát, mikor visszajön a wc hogy én csak pisődé mentem, de hát... Igen, de hát, Még be is ágytam. Rásegíthetett az utc. Jó, rincs, a játék jobban. Engem az a az az az játék az jobban. Ez a játék is érte. Amúgy tök érdekes, hogy nem lesz benmúlti? Igen, azt az hogy egyet sajnálom, hogy Én egy kópot elbírtam volna. Legalább. Igen. Én a multinak egyébként azért szoktam általában örülni, mert múlt szeretek multi A másik az, azzal, azzal kitad a játéknak az újra játszhatóságát gyakorlatilag a végtelemben. És múltkor gondolkoztam pont azon, hogy mivel lehetne ezt így megcsinálni single player játékok esetén, és itt van ez a rúglájk, -like, random generált cucc, hogyha mit tudom én folyamatosan olyan területre mész amit nem tudod, hogy mi lesz ott, mit találsz, akkor még az is működhet akár így. Ja, hát igen, igen. Mint amit most megcsináltak a... A prey A prey És most szintén ez is a bethesda volt, ha már így átkötök. Ó, Nem így is akartam nem. átkötni. De, de mindegy, most már sikerült. Tök jó lett. És a rage nem is tudom, akarunk-e még valamit beszélni, tehát rólad jól nézett ki. Kurva jó lesz. Ugye azok elég... csinálják, akik a Mit akartam mondani? A, meg a a Max. Igen. De egyébként nem tudom, hogy ezek mit csinálnak, mert hogy a négy 4 is jön. Most ezek mi? mi... Elméletileg, csak, ennyi elméletileg csak besegítettek, legalábbis azt mondták, hogy, hogy, hogy csak besegítettek az ID-nek, és uh -huh. a, a sandboxos meg az ilyesmi részeket csinálja uh -huh. ő. Akkor hát lehet, aztán majd hogy... kiderül. Elvileg a motorja az ugyanaz lesz, mint a mint a jazzkóznak, igen. És ami azért nagyon durva már, hogy a játék baromi jól néz ki, és nyílt világú, ami a kettő együtt nem nagyon szokott így működni. Hát jó, de is jól néz ki. Hát, ja, mondjuk igaz. Hát jó, mondjuk a karakterek annyira nem a jazzkózba, de, de például az autók, meg, a, meg az épületek, meg az egész látvány, a környezet, az, az nagyon király néz ki. Na, mindezszer, azt a játékot rohadt szerintem, már a videók alapján. Igen, igen ez az királyság lesz. És hát, ha már a play-ra rátértünk, vagy rátértem, ilyen nagyon ügyesen, <gül> akkor ott meg kijött egy új DLC, az mondjuk elég vicces volt, hogy így próbáltak így poénkodni, hogy ráragasztott az egyik csávó a csajra a mellette állt egy ilyen nem-mimik cetlit. Ami aztán igen. fél, fél, fél percen belül is esett róla. Itt látszik, Én hogy ért az, egy a, az élet hozza a legjobb poénokat, mert hogy az a leesés, ezt nem volt betervezett, de szerintem az viccesebb volt, mint amikor árakaszkodta. Igen, igen, ezzel egyetértünk. <gül> és ahhoz a játékhoz most jött egy DLC, és a későbbiekben majd jön hozzá egy ilyen multiplayer cuccis, valami. Ami amúgy tök érdekes lesz, ilyen bujócskás. Egy ilyen, ilyen prop Igen, Igen, mert ugye a, a Preynek ez a lényege, hogy a, a mimikek azok fel tudják venni a különböző alakokat, és egy idő után a játékban te is megkapod ezt a képességet. Igen, a és a multi konkrétan erre fog épülni, hogy lesz egy valaki, aki kergeti őket, és egy másik, aki, vagy a többiek pedig megpróbálnak elbújni. Igen, és maga ez a Prey DLC, amit már meg lehetett venni, ez a, a munkres, azt Ez az a munkres, igen. Ez meg pont azt csinálja, hogy az egész játékból csinál egy ilyen rúglájk, -like, random generált, végigjátszható küldetést. Tehát akárhányszor állsz neki végigjátszani, mindig tök más lesz. Mert mindig generál bele mindenhol random dolgokat, utána a pályafelépítése is más. És ez, ez tök jó poén. És azt néztem, hogy... Rögtön megnéztem, hogy az mennyibe kerül, vagy hogy hogy éjadják, mert azt hittem, hogy ingyen adják a játékhoz, aztán kiderült, hogy nem, ez egy külön DLC lesz, ami Igen. meg lehet venni 20 euróért, és a játék és a munkeres DLC egybe, az a Digital Deluxe Edition, és az került 40 euróba, ami azért volt a vicces, mert utána néztem, hogy a maga a játék is ennyibe került. hogy ez át, vagy? Most, Váldjá, most gondolkozok, nézem itt, hogy... Lehet, hogy most, most ment följön. Nem vagyok benne biztos. Szerintem 40 volt, és 40 volt a játék. Most áraszták vissza a játékot 30-ra, szerintem. <coughs> Ugye ez lett az új ára. Ja, ez várható volt, hogy azt lecsökkentik. Szóval így érdekesen, érdekesen árazzák ezekbe, Streamel, stream a dolgokat. Nekem úgy ez a pre nagyon tetszik, tehát ez később biztos, hogy meg fogom menni, hogyha lejje megy az ára DLC-stől, mindenestől. Már mondjuk az még egy darabig most nem fog előfordulni, mert ugye mi mindig tolják rá a DLC-ket, úgyhogy ilyenkor még egy-két év legalább. Ha csak nem kerül be valami hámbőbe, vagy nem tudom. De nekem, nekem, nekem tetszik, nekem érdekes ez egész. Nagyon megosztó, nagyon megosztó ez a pré. Van, akinek nagyon baj van, akinek meg egyáltalán nem. Hát kicsit ilyen bajosok, szerű valami. Tehát nem, nem az a régi prél lett, ami nem is baj, mert nekem az annyira nem tetszett. Ez az indiános körítés szerintem inkább fasság, mint izgalmas. Jó néz ki az egész. Nekem a játékmenet az, ami miatt így távol maradtam tőle, hogy oké, okay, hogy poén bemenni szobákba, és nézni, hogy akkor vajon mi változik át, de mondjuk a, és, néz, a Ez olyan szára. sokszor nincsen. Ez olyan sokszor nincs, a Benajátra. Erre ah, el, hogy ez hogy annyira nem. Lát, meg egy idő után úgyis ezek a kis szarok, ezeket egy-két ütéssel megölöd. A nagyobbak azok meg nem tudják átvenni a, a külsőségeket, elméletileg én, én úgy tudom. Na mindegy, egyszer biztos én is majd kipróbálom, még felkerül, a, majd egyszer játszunk vele jelentik a jelentikok De most a Dying Light az egész jobban előzött mindent. <gül> <gül> Áll az égnek. Aztán még ugye ennyi. Igen, volt még Wolfenstein bejelentés, amit a kérdekes volt, mert senki nem várta. Egy kókos Két Wolfenstein játék is jön egyébként. Az egyik VR-, os csak arról nem sok mindent beszélt. Ja, hát arról nem nagyon beszélgettek szerintem. Nekem Utána néztem róla a gameplayt. Hát a vr most annak nem mit a, szemben a címe. De ott annyi lesz, hogy egy hacker... Ja, az hackerős. Ja, hát beszéltek róla, róla, hülye vagyok. Hát de nem sokat. Meg nem is mutatta a gameplay, aztán neten találtam gameplay-t, hogy ott az a lényeg, hogy egy hackert irányítasz, aki ezeket a, a Wolfestájánben lévő robotokat tudja így meghekkelgetni, és akkor azokat kell irányítanod igazából majd a játékba. Ilyen VR nézetben. Érdekesnek tűnik, de semmi nagy eresztést, nem bárok tőle, hogy forradalmi lesz, vagy bármi. A másik viszont érdekes, ez a Wolfenstein Blood, ahol a, a, hogy hívják? A daszkowicz az a lányait kell irányítani. Erről beszéltem, azt mondtam, hogy amikor nem egy független erős nő van, akkor kettő, hát itt a lányok nyomják a... Egészet. Ami érdekes, hogy tényleg ebben a játékban nem tudom, hogy mennyire passzolnak bele a női karakterek, mert, mert, mert amúgy sem ezek a, az a nagy darab orosz mint ami van az Overwatch-ban. Tehát hogy, ja, hogy bírja igen, igen. Bír a Gatwing az a kis vékony csaj, két tényleg elég vékony csaj van. Jó, oda, mondjuk izé van rajta ilyen, az a nagyon Speckó armor, ami az új Wolfensteinben volt, és az lehet, hogy segít neki. Ja, exoskeletonja van? Le, lehet, hogy ezzel magyarázzák majd. Lehet, lehet, lehet. Ami viszont érdekes, hogy kóba játszható, úgyhogy már nem is csak a csajokra gondolnak a játékfejlesztőknél, hanem azokra a csajokra, akik együtt játszanak játékokat kóba. Igen. Tök jó. Úgyhogy nem tudom, az érdekes lesz biztos ez a játék. Mert nagyon rámennek ebbe, hogy kóba játszható, multiba játszható, de játszható egyedül is. Mindent. Igen. Igen. Most már minden van. Ami ja, nekem az annyira nem tetszett ez a rész. Viszont. A viszont ami szóval, a Wolfesten után, után jött, tőle. Igen, nekem a is egyelőre. De ami a Wolfesten után jött, az a szinte nem voltam fő. Azt hiszem a Wolfesten után jött a Todd Philips, nem? A, a betesztás külön rész. Aha. A fallautos utcra Igen, nem? meg a Skyrim, meg az Scrolls, meg, meg a Blitz, meg minden. Volt, oh, ez sok minden, igen. igen. Hát az a rész, az a, az a fél óra, azt mindenki nézze meg, hogyha ha nem is nézték, ha nem is nézitek vissza a konferenciákat, a Bethesda-nak az utolsó fél óráját, ezt nézzétek meg, az az elejétől a végéig egy arany. Tehát az annyira jól összerakták, hogy, hogy én még ilyen konferenciát... Igen, meg a csávó is jól, jól, jól nyomatja. Igen, igen jó műkezik, neki jól áll, ő neki régen is ment ez nagyon. Ja, meg közben volt Doom is. Ja, meg tényleg azt el is felejtettük, hogy a Microsoft nem is megjelent a megjelent csóka és ott lenyomtak egy elég hosszú trélert, mert ugye? A, mármint a Fallout 76 -hoz. Igen, igen, igen. És előtte kaptunk egy tízert, ami nem sok minden volt. Viszont amikor a Microsoft-nál bemutatták ezt a trélert, akkor így én pislogtam, hogy akkor mi a szar mutatnak majd a betesre Igen, és ez úgy kezdődött, hogy először azt a trélert nyomták le. Igen, azt a trélert. Mert a Microsoft már lenyomták. Egyszer. Igen, úgyhogy ott néztem, hogy itt mi a szar lesz. De szerencsére volt még több info, meg gameplay is az Fallout 76-ról, hát ez a Fallout ez teljesen más Fallout lesz, mint a korábbi falótok. Viszont ahogy néztem, ezeket az aszetteket, meg mindent, hogy az építkezni lehet, meg mindent, azt teljesen átvették a négyből. Igen. Viszont Igen. Ö, szerintem nem lesz más, mint a, mint a régi falótok. Csak ö, annyi, hogy, hogy ez játszod online is. Igen, de ugye ő is mondta, hogy single is tolhatod. Viszont online is. És online-ban kicsit olyasmi lesz, mint a tényleg ugyasmi lesz, mint a rászt, de nem teljesen, nem lesznek annyian emberek, nem lesz vibe. A, a vibe rendszerét az, az nekem nagyon <gül> tetszik. Tehát, hogy... Neked ez tetszik, nem túl, tehát, igen, tehát, hogy atom, hogyha másokkal játszol együtt, küldetéseket csinálsz, akkor különböző kódokat dobhatnak neked a szörnyek, meg a küldetés teljesítéséért is kaphatsz, és hogyha a számokat jó sorrendben benyomod egy atom kilövő állásnál, akkor tök véletlenszerű helyre küldhetsz egy atombombát. Nem, te jelölött ki, hogyha. Ja, igen, de úgy mondom, hogy véletlen szemben te jelölt ki, mi? hogy bárhol kattintasz, így értettem. Véletlen. És Életlen. szerintem ez egy rohát jó poén, és azt tetszik benne igazán, hogy ez nem kötelező. Tehát, hogyha neked ez Életlen. nem tetszik. Akkor... Addig tartod jó poénnak, amíg össze nem hozta egy bázis, lelkes. Rombolják atommal a sárga földig jó, de biztos, biztos, hogy lesznek PVS szerverek, biztos, hogy lesz. Uh, biztos, hogy lesznek. Tehát a single-be is lehet játszani, szerintem lehet privát szervert is létrehozni, ahol csak mondjuk te az egyik haveroddal vagy. Lehet, hogy akkor PVE nem lesz, hanem ez lesz a pv Hát lehet, Hogy egy, egy haberral De nekem, nekem, nekem nagyon tetszik az ötlet. Én nem tudom, hogy az működés közben, hogy fog majd kinézni. Hát én várom nagyon. Gábri az lesz, hogy a nagyon fő csoportok majd szeregetik folyamatosan a kódokat össze, és így atomot küzdenek körülbelül mindenkire. Igen, igen és így uralni fogják az egész környéket. Én ettől félek, hogy ez, ez így fog működni. Viszont Jó, jobb, hát, mert baj, meg, hogy, meg hogy fp és az egész, és hogy tényleg PVP, multi, minden van benne. Hát, amit e, amiért egy, eddig, eddig szerettük a fallout az benne lesz, és, ja, és, és mondogatták, hogy négyszer nagyobb, mint a falut. Igen, pedig az is már kutatban volt, úgyhogy... úgyhogy majd lesz mit felfedezni. Ja, meg hát, ugye, ugye a Skyrimot ismét kihozták egy másik gépre a ami az a tréler, az, az nekem nagyon ütött, az nagyon jó volt. Az volt, igen. Az Alexa, vagy, vagy, Ale, vagy mi volt, az az Amazonos hangvezérléses dolog, meg nem el, tudom. Ha, az És talán a, a, a trélerben kicsit elburult az egész jógyszer, azt nem akarom leszpoérezni, nézzétek meg. És a nap, hogy a végén tényleg kihozták rá, tehát hogy tényleg van az rá. Meg, az összes egy... sajtot, az összes sajtot. Igen, igen, igen. <laughs> meg ezt, az összes <laughs> sajtot. Az összes Ez ja, nagyon jó volt. Jó, ja, jó. Ja. Jó poén. Meg jön egy mobiltelefonos Skyrim, a Skyrim Blade, nem? Vagy Fallow-t? Nem, nem, nem Edeskos Blades. Edeskos Ed igen. igen na és tehát. nem csak mobilos, hanem konzolra is ki akarják hozni később. És a mobilokon kezdődik, VR-ra is, igen. És egymással játszhatnak a VR-osok, mobilosok, és már mobilon is olyan kurva jól nézett ki az a játék, hogy Azt nem igaz, És hogyha tényleg összehozzák, hogy a PC-sek együtt a mobilosok, akkor ez egy nagyon nagy ötlet. Meg VR-ba is. Tehát, hogy tehát, a mobilon is úgy nézett ki, hogy az VR-ba igen, de mondjuk maga a játék az egy ilyen viszonylag egyszerűszerrel operáló, ilyen kaszabolós. Ja, dungeon, hát igen, igen. Dungeon, hát dungeon, igen, meg mondjuk a az kíváncsiak, hogy ezt hogy oldják meg, hogy ez mit csinálnak a, a, a saját város, hogy azt mondhat állítgatni, és ahogy fejlődsz, úgy nyílnak meg az új lehetőségek. Ez egy ilyen crash, crash és... gondolom, nem? Hogy ja, mert az... abban is van, igen. Szerintem igen, hogy menedzselegeted a saját kis bázisodat, és akkor ott így... Én nem tudom, én a lesváros semmit nem tőlt, csak annyit, hogy szar. Vagy hát, hogy nem szeretem. Vagy én is hogy játszottam, de vannak ilyen hasonló játékok. Van, amikkel toltam, valami. Abba is benne van, hogy rojál, azt hiszem, de nem tudom, mi a Hát jár. Persze, hogy benne van. Minden benne van. minden van. Van. It's a rojál. És akkor ott lehetett így menedzselegetni a kis vizéretnek, csinálni csapdákat, hogy akik jönnek és megtámadnak, azt főfogják, mit tudom én. Szóval yeah. valami. Na ilyesmi ezt az is gondolom, hogy... Ez is nagyon jól nézett ki, tehát már mobilon mutatták a gameplay-t, és tényleg hogy az a céljuk, hogy minden létező eszközre kihozzák, és ingyen. Igen. Tehát, hogy és ráadjunk, mobilon úgy csinálták meg, ami tök érdekes, hogy fektetve is tudod használni a mobilt, és úgy játszani, meg állítva is egy kézzel. Igen, igen. Így mondta a csávó, hogy ha a másik kezetre szükség lenne, egy kis röhögés a háttérőn, és akkor mondta, hogy... Ha a kávét innál, vagy valami? Igen, igen. Persze, hogy a rosszra, mindig csak a rosszra. Ezt A falut 76, az ilyen nyílt bétával indul, vagy valami lesz valami béta. És akkor így ott is poénikodott, mert hogy állítólag szoktak bogok lenni a játékokba. Ezt úgy olvastam. Rákeresett nem. az interneten, hogy nem tudom, hogy az interneten olvastam, úgyhogy igaz. <gül> jó pofó volt És már szóval. idén elstartol a falut. Ugye? Igen, az mondjuk érdekes volt. Hogy... De gondolom, ez az Early Access-t fedi le, tehát hogy lehet, hogy Early lehet, access adják adják ki, és akkor így oldják meg. Így van, így van. De az, az érdekes lesz, ez fog engem érdekelni mindenképp. Igen. Hát a, a végén bemutatták a... Kettő címet ugye? is mutattak, ugye? A kettő címet? még Igen, van, az, az, az, az egyik volt melyik? a Starfield, amit már egy ideje pletykáltak, de konkrétan egy 30 másodperces teaser-t kaptunk belőle és valami igen. science fiction dolog lehet, de még, még senki nem tud róla semmit. Tehát. De, de új épp, ennyi, Igen, új IP, Ennyit mutathattak volna a Star Wars-ból is a Rispon-nál. Tehát, hogy, hogy bekúszik egy, egy logó, és ott van a játéknak a neve. Tehát ennél több se kellett, ennyi elég lett volna kérdés. Tudnák az emberek hogy beszélni róla. Igen, vagy, vagy könyörlöm. Egy én. Powerpoint képet benyomtak volna, az is jövett volna. Talapos betűtípussal valamit kiadtak volna, Na, viszont ami a nagy bejelentés volt a végén, a, a... az elderskózhat. Amiből szintén 30 másodpercet láttunk. Az olyan vicces volt, hogy csávó, az kb. ilyen, ilyen üzésen, ilyen jó van, akkor itt van nektek, ez is tessék, itt annyira találják, akkor itt de, van. De tényleg azt, azt elérte legalább, hogy minden ez rajongó a a megnyugodhat, hogy készül. De valószínűleg két-három éve, év múlva fog megjelenni, én azt satszolom, tehát lehet, hogy következő jel3-ra már látunk belőle, ha nem is gameplay, de trailert, normálisat, meg lehet, hogy a Starfield-ből is, én, én ezt sokszolom, és akkor egy két-három év múlva megjelenhet, de legalább már tudjuk, hogy készül, tehát nem kell azt izéne, hogy jaj, most készül el, de az játék, vagy nem. nem, hanem tényleg készül, és készül. Egyébként annyira keveset mutattak belőle, hogy nekem van egy ilyen összeesküvés elméletem, hogy ezt az, ezt az előadás előtt dobták gyorsan össze, hogy és látszak, jelentsünk már még egy Sky Majd hát. kezdjük csinálni, nem kell azzal sietni, csak putassuk már meg, hogy majd lesz. Mondjuk ezt és akkor, ezt, úgy, ezt akarsz, akkor gondolnám, ezt akkor gondolnám, hogy így lehetett, ha maga az előadás nem lett volna elég tartalmas, meg elég jó. De szerintem ennélkül is meg lett volna az előadás. Legalábbis nekem. É, igen, igen. Hát ez már a vége volt tényleg. Hát az volt, hogy akkor lassan elköszönünk-e, ja, és itt van nektek még egy ja, igen, igen. Elder én, én örültem. Én amikor már felcsendült a zenei, már tudtam, és akkor már én örültem neki, úgyhogy én annyit mondok, hogy nekem a Bethesda konferencia volt a kedvencem, és én ezt azóta kétszer megnéztem teljesen, és még egyszer pluszba az utolsó fél órát, mert fú, nagyon jó, és ilyen, ilyen hidegkirács. Hát, tényleg jó is. Volt. De most az volt. Most is. így beszélsz, most is. Ott az volt, hogy az ugye éjszaka volt, hajnal kor lett vége kávé, kinéztem, hogy jaj, de jó, már felkelt a nap, jó, akkor menjek aludni. <gül> Ezt egy élőben sikerült streamelni, de nem éreztem úgy, hogy ah, basszus, mi a szarnak maradtam föl. De nem, tényleg jó volt. Igen, így, Igen. Ezért megérte fel maradni. Ja. Én meg sajnáltam, hogy nem maradhattam fel, mert másnak meló volt, úgyhogy nagyon bántam, de, de, jó. de így legalább utoló visszanéztem. De ezre, miért nem a Nintendo teszik éjszakára és a át délutára? Nem értem. <gül> nem <jessünk> ennyire előre, <gül> <minket>. <gül> Square Enix, ahol hát én nem is tudom, erről tudunk-e túl sok mindent beszélni. Hát szerintem Tomb meg... Raider-t vártunk, meg Just Coast, meg Hitment és ebből Tomb Raider lett. Meg én, Just Coast, Coast Raider. És, és ennyi. És így a Hitmen az meg most megjelent, nem rég egy Hitment játék, nem? Az a kettő, 2, az most rába jött ki. Nem, ez most jelenik majd meg. Az csak a, az ilyen előfizetői cucc, hogyha már most megvettem, ja. akkor tudsz játszani az, az a Hitman akár, challenge -e. hát. Ja, a Twitch-en a vagy ilyenek egy párra. Igen, azért igen. Azért biztos jó lesz, mert az előző is kurva jó, csak nekem rohadt csak epizód nincs meg. Tehát az első van meg, azt hiszem, meg a második, talán a harmadik. Majd akkor nekiállok, ha meg lesz az összes. De én mindig szerettem a hitmen nekem az Absolution is kedvencem volt, ez a legutóbbi. Nekem már tetszett ez a rendszer, hogy úgy tudod kinyitni a dolgokat, hogy mindig máshogy öröd meg, és akkor több pontot szerzel, és akkor új lehetőségek jönnek a pályákra. Ez szerintem egy nagyon jó ötlet mert így folyamatosan arra sarkal a játék, hogy minden egyes apró centit megnéz, és olyan próbál meg likvidálni az ellenfelet. Úgyhogy én nekem ez nagyon bejön. Szerintem biztos, hogy Hitman kettő is jó lesz. Meg a Jazz Cause 4 is, ahol most már lesz ilyen tornádós, meg, meg ilyen zivatarok, meg nagyon tornádót. Jól is néz ki. És talán, ilyen fizikai alapú, tehát nem csak az, hogy oda rakják, és akkor ott minden fölrepül, hanem hogy igen. tényleg normálisan működik az egész. Igen, el. a grapping húkra is reagál állítólag Igen, tóra. Igen, úgyhogy. Lehet pörögni, mint az, az egy spíron, így... oh, igen. Az, a Ring is lehet mint Ring Igen, igen. csinálni, mint a macsetet csinálta. Nem tudom, azt nem. Nem macsatét? macsetét. Láttam az első részt. A második történt. részben volt olyan, hogy a, a helikopternek a rotorjára rádobott egy lassót és elővette a, a macsetéjét, és egy a helikopter elkezdett felszállni, ott körbe-körbe pörgette, és így jött meg mindenkit. Hát ez jellemző. Ha tetszett az első rész, ez is fog. <gül> Na, ja, volt gyöny. még egy csomó. A Ja, igen, tényleg. Eléggé. Dragon Quest talán, vagy az nem, nem is volt, Final Fantasy, biztos De volt. Dragon Quest, meg itt volt az a, az a Disney is nem amikor mindenki igen, a benne volt. Kingdom van. Hearts. Igen, Kingdom Hearts 3, ha minden igaz. Még azt is mutogatták már a Microsoft-nál, mert ott mindent szokás volt előre mutogattak. Igen, igen. Neked meg... ugye Tomb Raider-t mutogattak, ami amúgy megíróhat jól néz ki. Meg a Life is Strange világában is készül egy játék, ahol valami kis kölyök van, valami szinte neveje, vagy csak azt képzeli, hogy van, azt még nem tudni. De az már ingyenes, és azt hiszem az már lehet ingyen. játszani, nem? Nem. Vagy még nem jelen meg? De hogy azt teljesen ingyenesen fogják kidobni. Amilyen tök jó poén. Szóval biztos ilyen, ilyen egy epizódnak a Life is Strange-ből ilyen méretű játékra csatszolnék legalábbis. Hát ez is azt mondaná, hogy max egy, egy óra körülbelül, vagy egy óra másfél körülbelül, nagyjából. Egy kis rekláma Life is Strange 2-nek, vagy valami ilyesmi. Ja. Yeah. De ez mondjuk elég érdekes volt nekem, a Sverenysznél ez nem tetszett, hogy igazából csak összearolválták egy csomót vére, nem is volt ott semmilyen rendezvény, csak így berakták, hogy akkor ezt így lenyomjuk streamel, aztán cső. Igen. Ja, ugye, azért azt az nem értünk fel, már én azt az nem fennye. néztem meg a Devolver digital a. Azt én sem néztem, az nekem De töm, hogy egy el, olyan fasság volt meg én. Úgyhogy... Hát az mindig, tehát már úgy kezdték a bejelentését, hogy előre és kértek mindenkit. <laughs> ezt nem, nem ismertem még megnézni. Meg így elkerült teljesen. Na, ugye a Square Enix az ilyen kicsit ilyen. Én ilyen semmilyen. Nem nekünk valahol volt, vagy nem tudom. És gondolkozok, hogy volt-e még rajta valami más. Tomb Raider volt tényleg, Just Igen, Pose. igen, igen. Kingdom Hearts. People Can Fly, az is csinál valamit most. De arra is emlékszem, hogy azok mit mutattak valamit, vagy ez csak... Azt szerintem, ahol más nem rémlik volt, neked, mert mert az EA nekem nem rémlik, hogy az lett volna. Lehet, akkor ez lehet, hogy csak én azért plegyka volt. Hogy... Nem, múltkor plegykáltak, azt beszéltük hát. is szerintem az egyik podcastben. Igen, igen, igen, igen. Akkor onnan lehet ismerős. Ne, jó, hát akkor az, fér, az nagyjából ennyi volt. Hát az tényleg nem volt egy nagy duranás. Sajnos. Yep. Hát a Ubisoft a következő sorban. Hát ők azért nem az úgy meg magukat. A Just Dance az megint olyan volt, mint hogyha... Én nem tudom, az ilyen... A franciák nem normálisak kezdek olyanak lenni, mint a japánok. Őrült táncosok átvonultak a mindenhol, és felmentek a színpadra, és ott is táncoltak egy csomót. De már ez lassan az lesz, hogy csalódott az ember, ha nem lesz. Igen. Igen. Mondjuk én nem lennék csalódott. Tehát, hogy én már várom azokat az időket, amikor a franciák ezeket végre abba adja. Hát vigyázz most már az Xbox... Hozzá nem árulnak ilyen mozgásérzékelő cuccot, úgyhogy egy kicsit kezd, kezd így alá, alá tenni a biznisznek. A Microsoft például. Igen. De mobilla kiváltják, hogy most már mobilla is ugrok ugrálás előtte. Jaj, de jó lesz. Ugye? Na de viszont, amik voltak, és érdekesek is voltak, a, nem tudom, a, a, a Forerunnurral kezdték, vagy a Black Sales-el, vagy én nekem már nem is rémlik, hogy mi volt az első. Fú, már nekem sem nagyon... Jó, akkor kezdjük, aztán majd mindenmi belekapunk, nagyjából. Volt, volt az a Márius játék, az a körökre osztott jön ki egy DLC, azt mutogatták. Ja, igen, a Donkey Kong nagyon. jön be Én? helyette. A Donkey Kongot is beleteszik ebbe a ubisoft meg izé Márius... xcom komos, suszba, igen. Nintendo-s igen. Az ennyi. Arra egész. Azt is úgy jelentették be, basszus, hogy beraktak oda egy... Egy ja, szimfónikus zenekart, igen. igaz, hogy minibe, mert nem volt sok ember. Tehát, de, egy, de egy kis zenekart, oda tettek még, ott hadonászott neki is, egy csávó, hogy akkor, izét. tehát volt minden, karmester, amit akarsz, és akkor egy, egy Mario plusz Rebic DLC-t jelentenek, berátni az Isten. Így beszéltük is, hogy ezt most olyan, olyan a, a zenészeknek a karrierjük csúcsa, vagy a mélypontja, hogy igen, így, hát, a hát, a... A... Hogyha mondjuk egy Assassin's Creed-et kell bejelenteni, és ahhoz behívnak egy élőzek. Vagy, vagy például mondjuk, ami a Sony-nál volt, hogy ott bejöttek Ben az elején a Last of de majd arról is beszélünk. Biztos, hogy a Nintendo is adott bele egy kicsit. Á, de akkor is könyörgöm. De nekem se tetszett, hogy őszinte legyek. És, és a játékból sem mutattak úgy nagyon sokat, tehát az egész felkészülés, meg ez a zenés dolog sokkal tovább tartott, mint maga a trailer, amit végül lenyomtak. És az a trailer, az meg ez az az a szokásos. a Donkey Kong abban a játékmenet, játék az ugyanaz. Új Igen. szereplők, mondom új pályák, meg új cuccok lesznek benne is cső. Igen. Szóval ez nem egy ilyen egetrengető bejelentés volt. Így van. És ami már fontosabb volt viszont, hogy a Forerunnernek jön új szezonja, meg új lehetőségek, és hogyha valaki az E3 ideje alatt egy hétig lehetett, azt hiszem, letölteni a Starter edition amit, ha, ha letöltött az ember Uplay-ről, beaktiválta, akkor az örökre az övé és tud forrán Természetesen kicsit gylábba kerülnek a cuccok, viszont én azt hallottam, hogy annyira nem vészesen drágábbak, tehát annyira nem ja. kibaszós, mint a Rainbow Six Siege-nél a starter. Úgy ez a csak jó, hogy próbálnak játékosokat összeszerezni, így. és szinglőt is lehet játszani. És maga a starter az is és 15 euró, hogyha lejárt a cio Azt nem lejárt, nem? Vagy mikor meddig lehetett az? Azt még. Hát, most azt nem tudom, lehet, hogy még lehet. Vagy hét évbe lehet nem tudom, Talán, nem tudom. De jó pofa meg. Ebből is látszik, hogy a Ubisoft is látja, hogy, hogy nem játszanak vele sokan, úgyhogy valamit kellene találni. Kitalálni. Na, és ami tök jó, hogy, hogy azért nyomják. Igen. Igen. Te nem azt mondják, hogy jó, akkor felejtsük el, mint a Padence. <gül> egyáltalán... ja, tényleg, most jó, hogy jó, hogy mondtad, mert elfelejtettem, hogy az ja, van. Vagy, talán a következő E3-on az Ubisoftnek is eszélytetek. Ja, azt azt hozza elő, aki letölti, az ingyen megkapja. <gül> De tényleg. Ez... Valahogy Ubisoft az mindig előveszi a régi játékait, és akkor azt mondja, na akkor nézzük meg, hogy miért nem jó, alakítsunk rajta, és akkor legyen jó. Csak ez lehet, hogy... Tehát, hogy ha ezt hamarabb észrevennék, akkor nem kellene elővenni a régi játékokat, megnézni, hogy miért szarok. Na mindegy é, akkor viszont egy több fiatal családba <gül> Így van. Tehát ez milyen világ lenne már, ha ubisoft jó játékokat? Ja, hát én a szalára nem. <gül> ja. És egyébként, ha már szóba került, akkor jön a Division 2. Így, így van. Mondalkozom, hogy a Destiny 2, de nem a Division 2. Ezt <gül> a kettőt mindig keverem. <gül> de ahogy a Ubisoft-nál a Division 2 jön, és az nekem nagyon tetszett, amit én mutogattak róla. Ugye ezt is lenyomták már a Microsoft-nál, mert ott, ott demutatták ezt, hogy akkor jön. Igen. Itt is lement a trailer. Csak itt egy kicsit talán mutogattak többet, mert ki lehetett már próbálni az újságíróknak a, a játékt. És vannak benne tök jó megoldások. Tehát az például, hogy a korábbi részben voltak ezek a... akik nyelték az Olmot bosszok. Tehát, hogy dőzz bele 8 tárat fejenként négyen, és akkor, akkor egy kicsikét meghal. Az most elvileg javítva lett egy olyan mechanikával, hogy... Az ilyen nagyobb monsterekről, az ilyen nagyobb emberekről látszik, hogy ott van rajtuk a pajzs, és le lehet róla lőni. nagyon tetszett. Tehát, ez egy nagyon jó ötlet. Igen. Ami, ami a trailerben is volt, hogy lelőtte a, a karjáról, és akkor utána már sebződött, meg lelőtte a lábáról a pajzsot, és utána lábon lőtt, és így térdre esett a csóka. És az, az valami jól nézett ki, meg hangulatos volt, és rögtön hihetőbbítette az egész tűzharcot. Nem az volt, hogy akkor csak lövöd, mint a hülye. Aztán majd történik valami. Lesz benne egy pár új mechanika, mint ez a drón, meg húrhabot lehet nyomni a játékosok lábára, mm. ami tök hülye hangzik, de úgy látszik, működik. Igen. <laughs> Tehát, hogy valami, a tréletben annyi volt, hogy a csajnak a lábát lenyomták valami szmetyivel, amit talán egy másik játékos tudott szétlőni, és akkor kiszabadítani, és akkor mentek tovább. Ugye, aki a Division első részével játszott, az annak a harc szer már ismerős lehet, azon nem is nagyon változtattak sokat. Úgyhogy azt ígérték mindenképpen, hogy a time to kill változtatnak drasztikusan, hogy ne kelljen ilyen fél órát lőni embereket. Meg elvileg, én hallgattam róla még információkat, kicsit utána néztem, hogy a youtube on van egy ilyen magyar csatorna majd lehet, hogy ezt is belink majd lehet, <coughs> aki folyamatosan csinál ilyen divisionről, a heti összefoglalókokat csinálni a fejlesztői streamekről, meg mindenről, és ott ment bele egy kicsit jobban ebbe az egészbe, hogy elvileg ezt az egész sebzési rendszert is átalakítják úgy, hogy ugye az első részben az volt, hogy tehát három részre volt osztva a képességed, az egyik volt ez a szívosság, a technológia, vagy hogy hogy na azt mondom, hogy magyarul volt nekem a játék, is itt is keverem, mert nem mindig más mondanak. Az egyik volt a sebzés, és most ebből kiveszik a sebzés, tehát a sebzés az nem az lesz, mint a az első részben, hogy ú, egyre jobban tolhatja azt is fölfele, hanem az egy nagyon kis skálán fog mozogni, és nem attól fog függni, hogy akkor te most milyen vizé fegyvereket, hogy pakolsz össze, hogy a fejlődési rendszert, meg a út rendszert ezt hogy oldják meg, hogy, hogy mégis érdemes legyen rútolni új fegyverekért, azt nem tudom, de hogy azt elvileg teljesen átalakítják az egész ilyesfajta rendszert, meg nem lesznek ilyen szuper hírelő karakterek, akik majd így ezért bárkit visszanyomnak, hanem valahogy a harcot teljesen, teljesen át lesz alakít, vagy Remélem, hogy kicsit több értelme lesz majd fedezékbe maradni, mert a Division első részénél ott a multiplayer is abból állt hogy ilyen csirketáncszerűen körbe rohangál mindenki, mint a hülye. Mert hogy majd elődik tudod, meg, meg rohás sok élete van, meg rohás sok a meg mit tudom én. Meg lagol az egész, hogy úgy, úgy szeret eltalálni. találni. legalább erről szólt az egész. Ugye reménykedem, hogy talán a Division 2-nél lesz egy kis multiplayer változás is, meg hát azt mondták, hogy a, az endgame-et azt egy kicsit jobban ki fogják dolgozni, mert ugye az első résznél most kb. az az endgame, hogy jázd újra a küldetéseket, a story küldetéseket, mert azt nagyon szereted. Ami már így elmondva is rohadt izgalmasnak hangzik. Igen, igen. Meg azért jó, mondjuk azért fejlesztettek tényleg sokat a Tehát tehát jöttek benne olyan küldetések, amik így minden területhez így vannak ezek a Ilyen patrol küldetések, hogy, hogy hívták őket. Jól lehet, hogy hírséget mondok. Most az a lényeg, hogy lehetett gyűjteni pontokat, és azokból a pontokból kaptál információt, és akkor ilyen kisebb bosszokat le lehetett csapni, de azok ilyen random helyeken kell. Hogy így megvan az info, és akkor ott van, hogy oké, okay, oda kell menni, ott legyakhatod, és akkor nem is ott legyakhatod. Nyilván vannak emberi, akik hullámokba jönnek, stb. stb. De hogy ez egy adott hozzá egy ilyen kicsit, hogy nem ugyanazt csinálod folyamatosan, hanem máshova kell menni ott máshogy jönnek az emberek, és akkor az hozzá egy kis szint. De most remélyük a Division 2-ben ezt egy kicsit tovább gondolják, mert amúgy meg tényleg az volt, hogy a a heti küldetések azok abból álltak, hogy játsz újra tíz, mondom, tíz sztoriműsödjük. <gül> <gül> és az a, egyszer nem csináltam meg szerintem, tehát ez nekem teljesen kimaradt, mert így, így belegondoltam, és már meghaltottam, hogy ezt nekem így meg kell csinálni. Pedig mondjuk ahhoz képest a story nek a leg változatosabbak a játékba ahhoz képest, hogy miket tudsz még csinálni, mert mész is lősz. Mi <gül> meg ez mindenki. Legalább van valami ilyen forj vagy hogy a franc tudja. Na ilyen de ezt én kíváncsian várom, mert erre most rá vagyok nagyon, hogy mi csináljuk. Nekem hát azért teszek, tesz, mert végre eltűnt a hó, ami kicsit furul, ja, a Snowdrop engine innen csak nincs értelme, hogy így hívják, de, de jó <gül> néz ki. Hát itt most az előzőben volt a Snow, itt meg a Drop. <gül> <gül> ja, jó, na, jó, hogy így hozzák össze. Ja, ja, hát, mert én azt hittem, hogy ez egy játékban gondoltam. Igen, ez most elvégig Washingtonba fog játszani, ha jól. Igen. Hú, nem emlékszem. És itt már nincsen hó, úgyhogy lesz tavasz, meg, meg ilyen dzsungelesebb környékek, úgyhogy kíváncsi leszek. A trailerből a játék jól nézett ki, de hihetően jól volt. De... Ja, nem, nem annyira jó, hogy majd a Jubiszot ezt le fogja butítani, mert egyébként a Division első része szerintem marha jól néz ki a mai napig. Tehát az... ja, persze, csak nem, nem, nem az a baj, hogy rosszul néz ki, hanem az a baj, hogy nem úgy néz ki, amit ígértek. Hát, igen, pár és az az fő, főleg a menünél lehetett észlenni nagyon. Hát akkor játékmenetünk is ott voltak elég durva dolgok, hogy A táblát például, amikor a, még az, a Division első részén hogy volt egy ilyen rész, hogy próbáltak egy házat így megostromolni, de és akkor kilőtték ott a táblát, mm -hmm. és az a táblát, a lyukakon átütött a napfény, tudod, az valami baromi jól nézett ki. Az a rész egyébként a játékban benne van, de le van zárva. Nem <gül> hát ott nem is lesz <gül> semmit sem csinálni ezt annyira. Annyira átgondolták, hogy azt tényleg meg az egész játék ugye olyan lett a Division, hogy amikor így volt tudod a térkébe, hogy ott fújt, mindenfele harcok mennek, hát roadtul nem, hát köze nincs a, a trailer ez a játéknak. Itt is az volt, hogyha a Division 2-nél, mondom a végén, kizumol a kamera, és azt mondja, hogy itt is, meg ott is harcok mennek, akkor az meg hazudtok, és nem fogom megvenni. <gül> és nem mondtam direkt azért, hogy megvet. De szerencsére, nem, nem zoomolt ki a kamera, úgyhogy, úgyhogy még van esőjük rá, hogy Belenézek életben a játékból. Hát Én lesz ér. majd itt is nyílt beta, mert rá jelentkezni. Hogy zárt beta, várj egy Várjál, nem, nem kell jelentkezni. De lesz nem, nyílt is, zárt talán. is, minden a, egy a Division 1-nél is volt Open Beta, úgyhogy biztos hmm. itt is lesz. Úgyhogy majd ki lehet próbálni. És akkor megnézzük, hogy mi az, ami változik. Meg most a Division első részébe is jöttek ilyen pajzsok, amiket be lehet húzni azzal, hogy most farmasz a játékba, és csinálsz küldetéseket. És akkor már most tudod a következő részre gyűjteni a cuccost. Hát ez nagyon jó. Úgy lelkes division játékosok nyomhatják. Én annyira nem vagyok lelkes, be lehetek őket, vagy húzni, mert lehet ránézok, hogy pontosan mit kell csinálni. És a nem, nem tudom én. Hát tudom, 25 napi küldetésben csináld meg a questet, aztán utána 30 esen ki abból a questből ez a cuc, meg ilyenek. Csak azok. Hát ha ilyen, akkor azt kihagyom. Egyébként lehet, hogy behúzok én is pár dolgot meglátjuk ezt most minden esetre nagyon várom, hogy jöjjön. Jó. A BlackSales, ugye, a Kalózos, amit ja, mutogattak. Ami amúgy nem néz ki rosszul, de én még mindig fenntartom, hogy lehet, hogy a, a Sea of Thieves látva kicsit több mindent pakolnak bele, mert nem akarnak akkor a blamát, mint ami ott volt a Microsoftnál, de itt is lehet látni, hogy itt is lehet szicomázni a hajót, de legalább itt az ellenfél van szintje, ergo valószínűleg fejlődni fogsz. Úgyhogy... Juh. Meg, meg jól néz ki, tényleg, mint hogyha az AC4-ből kivették volna a hajós részt, aztán majd meglátjuk, hogy milyen rendszert találnak alá, mert én még mindig félek attól, hogy egy döbunalmas forrenőr kopi lesz az egész. Én azt mondom, ha egy játékból kivesznek egy valamilyen rendszert, az külön nem biztos, hogy megállja a helyét, mert hogyha csak azzal benne, akkor meg... Jó, ja, persze, persze, ez lesz a fő próba, hogy ez így működik-e. Az, az biztos, hogy a Black sales a vagy Black -nek, a Black Flag nek az egyik legjobb része a hajós rész volt, mondjuk lehet, hogy azért, mert az nem volt Assassin's Creed, tehát, hogy, mert kicsit más volt, lehet, hogy ma játékén nem fogja megállni a helyét, hát majd kiderül. Én várom, de én, tehát én nem várok tőle sokat, hogy őszinte legyek. Kicsit ilyen World of Warships jönnek, hát, hogy igen. azt próbálnak csinálni. Kalózos szetuppal, meg fizetősen. Kérdés, hogy mennyibe fog kerülni, mennyi tartalom lesz benne az elején, és hogy a későbbi extrákat hogy adják. Tehát ez, ez, ez sok mindentől függ. Na, hogyha mondjuk ilyen evenszerűen szerűen jó, játék oldják hát meg. Játékmenet nem győzött meg annyira. Hát jó, nem. úgy nekem se. Megvenni nem fogom. Meg eleve jobb hogy úgyhogy hagyjal a békén. <gül> ja, tényleg. nem beszélünk? <gül> jó, akkor mehetünk is tovább. Együnk tovább. Jó, Assassin's Creed is volt. Na ami, jó, volt Assassin's Creed igen. Ami ugyanaz lesz, mint az előző, csak annyi, hogy még több RPG elem lesz, valószínűleg. Igen, meg ez a... Hogy játszódik várja? Rómába. Az római, igen, a római történelembe. két, két szereplő lesz, egy női férfi, és az elején tudsz választani, és akkor elméletben. Igen, az elején tudsz választani. Lehet benne, lehet benne buzulni, az a lényeg. Mod kell lényeg? Igen. Hát ez, lehet ez benne buzulni is, de hogy elméletben az lesz a lényeg, hogy mind a kettővel más lesz a sztori, olyan szempontból, hogy Ugyanazt csinálod, de egy-két párbeszédnél más választási lehetőségeid is lesznek. Hát, teszünk úrvá, jó, köszönjük szépen. És egyébként, ahogy én kivettem belőle, ott a női karakterrel ment, a éppen játszott, és a nővel beszélt, és próbálta a romantikus szállat erősíteni, ott volt egy olyan választási. Kicsit ez olyan mass-effect-es hogy akkor ott a, igen, a igen. romantika felé megyünk ezzel a kérdéssel. Lehet, hogy Csávóval vagy, akkor meg a csávóval kell dumálni, és ott van ez a romantikus cucc, úgyhogy lehet, hogy a buzulás az nem opcionális, hanem kötelező. De hogy azt, azt nem értem, hogy miért van az, hogy egy mostani szerepjáték, ha megjelenik, mindig az, az első kérdés, hogy lehet-e benne romantikázni. Amióta az kijött, azóta mindenki kúrni akar. De hát, hogy... Az antenben nem lesz egyébként. Az... Hát, vagy a páncéloddal, de az meg lehet, hogy fájni fog. Tehát még ki tudja, hogy mit találnak ezek ki, meg úgyis a BioWare csinálja, azokban mindig kitalálnak ilyen ermővetek fosságokat. <gül> Tényleg a Cyberpunknál ez nem jött elő, pedig ott azért elég komolyan benne volt a witcher is. Hát lehet, hogy ott is lesz. Még, még a Cyberpunknál semmit lesz. nem tudni, úgyhogy bármi hát, ott annyi, Annyira romant, Ott egyszerűen többbel is tudsz romantikáni a witcher az annyira romantikus játék. Nagyon romantikus lesz. <gül> hát ezt... Furzasztó, cyberpunk Cyberpunkban tudja, hogy nagyon sok lesz a romantika minden sarkon. Viszont ugye akkor az Assassin's creed is lesz bőven. Mondjuk nagyon úgy nézett ki, hogy ez az Origins lesz újra gondolva, szóval valakinek azt tetszett ez is fog. Valószínűleg nekem is tetszeni fog akkor. Hát majd meglátjuk. Én kicsit úgy érzem, hogy a... végre van. Igen, én azt mondom. Már az előzőben is volt, úgyhogy az. Az előzőben az Origins-nél jött elő. Igen. Hogy És jó, hogy ezt érjett... meghagyták. Mm. Én arra leszek kíváncsi, hogy lesz-e benne más is, vagy csak újra lesz keverve az Origins, mert, mert az nem mindegy. Hmm, más setup, kicsit változni fog minimálisan a játékmenet, de én úgy nagyon nem várnék túl a semmi extrát. Hát hozzák a minden, Mondom, minden fejlesztő azt mondja, hogy ez lesz az igazi RPG. Hogy, hogy az előzőhöz képest is sokkal jobban szerepjátékos lesz. Hát most mi lesz az igaz, az már kiderül. A korábbiak annyira nem, tehát azért a story központú volt. Ott nem ez nem az Origins nem volt az első, ami olyan igen, nagyon... Igen, igen. Bár mondjuk mindegyikben volt fejlődési rendszer, sőt az újavakban olyanok voltak, hogy azt kellett megtanulni a skill, de hogy, hogy kell leülni egy padra és elvegyülni, tehát már, az már inkább röhelyes volt. Igen. Lehet, ez, ez most egyre rpg lesz az újavakban. Igen. Nekem az Origins... Az Assassin's Creed ez egy eléggé kimaradt széria. Majd egyszer végigjátszom az elsőt. Öh, akkor nem fogod a többit, mert az a legszarabb. <gül> Igen, én is ettől félek, hogy Az az Az túl az nagyon rossz. Majd streamerem róla egyébként, ha valaki streambe szenved, az, az, az népszerű. Bár, ez ez hogy... mondjuk igaz. Ezt ez majd lehet, hogy így. Próbált megér, hát ha. Úgy nekem is szórakoztató ha együtt röhögünk emberekkel. <gül> mert, mert az, az mindig ad hozzá a játékérményhez. Talán úgy végig tudom majd szenvedni az első. Nem az, Meg állítólag már jó, a kettő már jó. A kettő a az Frag, már jó, igen. A Black Flag nekem is megvan, az is eléggé dicséri mindenki mekkora különösség. Igen, az, is. az Origins 3. előtt konkrétan a Black Flag volt a legjobb. A, Aha, a is Azok az majd csak jobbak lesznek, vagy nem tudom. Igen. Volt még valami a Ubisoft-on a Trial fusion a hülyeségen kívül, mert azt inkább azon az különböző az idejevúcos cuccot mutatták be? Ja, itt. itt, azt a VR, VR játékot? Meg a Microsoftnál is mind azt mind is, mind mind mind. is, nem? Tehát, ott is valamit mutogattak róla, nem tudom. De az a lényeg, hogy ugye a Hobbit csinál egy játékot. A, a amilyen, amilyen el, tehát egy kicsit ez a filmszerű élményt ad VR-ban ami roháció működhet. Volt egy e van oculus egy ilyen cucc, aminek valami olyasmi, a című, hogy Mi Ubi. Ez, ez Semmi a Ubisoft-hoz, ez csak véletlen, hogy menne UBI. És az a lényeg az egésznek, hogy egy kisgyerek kap egy robotot. Nem tudom, azt vagy színapjára, vagy karácsonyra. És hogy te vagy ez a robot. És az egész filmet úgy nézed végig, hogy te egy ülsz belül, nézelődsz, mint a robot, így kapod néha a parancsszavakat, neked nem kell semmit csinálni, csak egy az egész filmet, de hogy így történik vele. Tehát, hogy amikor a robot megy előre, akkor te egy néz előre, tehát, hogy ott tűz és néz előtt, és így látod, hogy a robot egyre jobban kezd így, hát elamortizálódni, már nem 100%-os tud és akkor a végén lecserélik valami ilyen szuperebb robot. Nem, de én. az egész, hogy úgy érzed, hogy te, meg úgy az egész kirajzolódik, hogy a, a kisrácnak az apja az sokat utazik, és ilyen menő játékokat vesz, mert mit tudom, én Japánba jár, meg ilyen helyeken, a miatt, de hogy keveset van a család mellett, és akkor ez a dráma is egy kicsit így kirajzolódik, hogy van, amikor felvesz egy ilyen videót a gyereknek, mert hogy nem lehet ott a, vagy a szülőnapján vagy karácsonykor, azt nem tudom, és úgy felvesz egy videót, úgyhogy mellette ott vagy te ezzel a robottal, és az a tök hátborzongató ebben, hogy közben a, a tévén ki van rakva egyikben, mit veszel a csávót, tudod, ott mozogtok ketten, és hmm. amikor te mozogsz VR-ban, akkor az a robotot mozog hmm. a, a képernyőn. Tehát ez a, ez a dolog, ez tök jól működhet, hogyha jól megcsinálják, hogy, hogy a film egyból adva kicsit ezzel a VR, VR élményben. Igen. Jó, mondjuk ez itt ez inkább horror lesz, ahogy néztem. Meg itt valami Egy emberi elméjben fogunk majd ugra elméletben. Igen, itt valami gyerekről szól az egész. Ja, hát elméletben is az apja Az apja valami kísérletet csinál, de hogy őt meg akarja védeni. Meg. Nem, nagyon derül ki semmi, mert kicsit ködös az egész. De ilyen VR élménynek nem lesz az orsó szerintem. Én arra mindenképpen kíváncsi leszek. Hú, és ugyan, lesz. ugyanígy itt volt a Ubisoftnál a. Ja, igen, az a. Jó, most nem, nem akartam, most a másik színét a Joseph gordon gondoltam, aztán leesett, hogy melyik játéknál volt, mert már gondolkodtam, hogy mit jelentettek be, mert már nem nagyon emlékeztem rá. Na, neked szeretnénk, mert én is emlékeztem, hogy volt még itt egy híresség, akire, hogy mindenki felkopta a fejét, Igen, és a ez keresi. És az izéhez társult be a Beyond Good and Evil 2 fejlesztés. Igen, igen, igen, igen. És hogy, a, és hogy a fejlesztőknek annyira nincs ötletük, hogy a rajongókat kéri, hogy rajzoljon, meg énekeljen, és az bekerül majd a játékba, mert nekik amúgy fingjük nincs, hogy mit Na nagyon nem. Ez egy kicsit sarkítva, de amúgy körülbelül az volt, hogy följöttek a színpadra, és könyörögtek, hogy valamit rajzoljatok, és az bekerül a játékba. <hállt> ja, ez egyébként jó pofa marketing húzás, meg egyébként nagyon fantáziásnak, hogy nem tudnak Kitalni és Egyébként, amit a Beyond Good and Evil kettőből mutattak, az a is sehol nincs, kanyarban sem. Hát, se. Annyira keveset mutattak róla, és az a kevés is annyira béna volt, hogy így, hát az egy darabig még nem lesz kész. Így mindenki, bírom, amikor ezt a játékot így bejelentik, hogy valamit mondanak róla két szót, akkor így feljönnek ketten, ilyen mosolyogva látszik, hogy ilyen könyvbelámaszt szemekkel, hogy ők annyira megvannak hatódva, hogy az a játék itt <gül> van, és így mondhatnak róla a két bűnös szót, hogy így, hú, mondom. De te hát nagyon, nagyon soká fog ez még Hát igen. És volt megjelenés, de hát az még nem volt. De 2006 óta fejlesztik, azt hiszem. Vagy 2008, talán Súl valami akkor jelentették be, hogy készül. Azóta persze többször lelőtték, meg többször átalakult, meg a fejlesztőgárda is változott, meg minden, tehát ez benne van. de van, lesz, nem, ma már biztonszik. Igen, és elméletileg ilyen, ilyen bolygókra tudsz berepülni, meg kirepülni, meg ilyenek. Az még jó hangzik, de hát meglátjuk, hogy mennyire tudják ezt jól megcsinálni. Ugye olyan, még nem haladnak túl jól. Vult ilyen bolygóberepül ez a Starlink, azt is itt mutatták be, Ubisoftnál, hogy a kontrollerre tudsz. Vagy a, ja, igen, hogy a kontrollerre tudsz oké. így rápolni az űrhajódarabokat, úgy, mint a. Hívnak. A Skylandersnél, hogy össze tudod rakni a karaktereket, és ott rá kellett rakni egy portára, itt meg egy kontrollerről kell beleépíteni, és ha az űrhajódot átépíted, akkor más képességei lesznek. Ami amúgy tök Én jó, de csak megy most... a drága. Meg most is fassának tartom azt, hogy a kontrolleren kerülgetni kell Ja, hát igen. Semmi köze nincs a kéménynek. Ahhoz inkább csak elvezből, hogy ezt szart miért kell kerülgetnem ott. Mikor, bár nem tudom, lehet, ki kéne próbálni, azt, hogy tudjak róla nyilatkozni. Hát elmélet. De hát, úgy, nem kerülgetett, csak ott van az. Lehet, lehet hogy... hogy nem mi vagyunk ott, a cégközönsége, Hát az, az elég az. valószínű. Az elég valószínű. Csinálják, biztos drága lesz minden, de rakályozzák hozzá. De kell, hogyha hogy hogyha ott is, is ilyen bolygóról be dolog lesz, és ezt meg tudják oldani, akkor az jó pofa lesz szerintem. Ez van a No is működött. Aha, nagyon. Az egy sikerjáték <gül> lett, hallom. A maga mint mind a cukrot. Cukorbeteg is lett mindenkitől. <gül> hát igen. <gül> Na, akkor amire még váltak páran, vasdoxhoz, az, azt nem jelentettek be újat? A Steve-ról sem tudtuk meg semmit, hogy mi lesz. Hát, lehet, hogy nem véletlenül nem említették. Printercel játék sem volt. Igen, és azt pedig még jobban várt mindenki, mint a watchdog szót, tehát, hogy az a, a repülő unicór is volt. voltak például, hogy csomó mindent nekem minden nem volt. Bár Kó, az, az, az elején, volt, je? hogy volt. Ja, mondjuk az elején annyi minden volt, hogy azt tudom, hogy táncoló panda, az Tényleg? volt. Tényleg a crew kettőről sem hmm. nagyon mondtak sok mindent, pedig az meg itt van kiszöbben lassan. Hát, Ez mindjárt megjelenik, igen. Mondjuk lehet, hogy pont ezért nem mondtak úgy, mert már úgy voltak vele, hogy több mindegy, majd meglátják, hogy mi lesz, hogy a, a, kérdező, jobban nyomtam volna a marketinget? Szerintem ők is eljöttek, ez egy szar lesz. Lehet. Az hogy az első rész tök jó volt, tele fassággal, nem, nem, nem volt jó. Tele fassággal az egész fejlődési rendszer fasság volt, és most szerintem az sok fasság megmaradt, csak most már levegőbe is, meg hajón is tud. Meg hajón is lesz fasságos fasságos is jól, jól, jól. Jaj, de jó. Jaj, de lesz. És az lehet váltani. Én nem is értem, hogy az, hogy tehát egy Sonic játékban, ez a Sonic All-Stars részi az, az jó pofa, ott működik, ott, de egy olyan autós, meg, tehát egy versenyjátékban, ami a valósághoz valami közelebb van, mint a Sonicban az átváltozó izék, ott hogy gondolják ezt, hogy ugradsz egyet, és hirtelen átváltozó repülője, hogy az ekkora királyság lesz. Ez ügyesség, de tehát nem. nem, nem nekem nem passzol egy ilyen versenyjátékban ez, hogy, hogy, hogy ilyet meg lehet csinálni, és egy ilyet meg lehet csinálni. De be, nekem, nekem se tetsz. az a baj, mert a crew első része tetszett, tehát ez, hogy a Amerikát bejárod, meg minden, az kurva jó ötlet, a vezetési élmény ez egy szar volt, legalábbis én szerintem. tetszett, szerintem szerint két óra után nagyon, nyitálta, nagyon árkád is, volt, az tény hát, nekem az szerintem, szerintem, én inkább úgy mondanám hogy szar volt, de <gül> <gül> jó, mindenkinek más, nekem, nekem nagyon nem tetszett, nagyon, nagyon nem feküdt Val valami bajban, pedig én imádom az autós játékokat, és mindegyikben mm. szinte úgy aránylag jó vagyok, tehát mindegyiket el tudom vezetni, meg ilyenek de itt, itt egyszerűen nem működött, és hogy behozták ezt a hajót, meg ezt a repülőt, ami tényleg tök jó pofa, de akkor egy fasság hogy az, hogy az nem igaz. Most, hogy fogsz versenyezni egy, jó, valószínűleg a versenyekben meg lesz szabva, hogy mikor lehetsz repülő, és mikor lesz motorcsónak, és mikor lesz autó, mondjuk, ez elmondom már fasság de mindegy, tehát, hogy megvan szabva, hogy mikor lehet. De Hogyha tegyük fel egy. Adott És mikor lesz kárján... Tomasz a gőzmozdony? Igen, Igen Toma, az lesz a következő. De mi van, ha lesz Olyan versenyek, ahol akkor váltasz, amikor akarsz. Akkor hogy, fogsz, hogy fogtok az időt összemérni egy leaderbordon, hogyha mindegy checkpointok mi lesznek? Vált. És akkor úgy, úgy érsz be a checkpointot, hogy szeretnél? Te. A... Hát ha hajóval akarsz menni a sivatagba, akkor valószínűleg megszoptad. De hogyha megválaszthatsz, akkor miért nem repülővel mész? Tehát akkor légvonalban mész a checkpoint között, aztán egy e megint Ezt mindenki csak e nem, nem tudom hogy a, nekem. Nem a checkpoint a házak között van lent, és oda a nehéz be bejutni, mit tudom. Igen. Amúgy látszik, hogy a, a, a, a, crude, fejlesztő, a, a crude fejlesztői az első résznél nagyot álmodtak, a másodiknál meg be is szívtak. És hogy ennek ez az eredménye. Igen. Nekem a Forza Horizon 4, ami azt mondom, hogy az, hogy az jó lesz. Mondom, Igen. Nem, hogy cicsom, Igen. De olyan drága, mert biztos, hogy bitang. És ez megjelenő mi hát Szokásos, mind a mennyi volt a Forza, a legutolsó Forza PC-n, az is 20 ezer vagy 20 valami volt. Ja. Most leakciózták nem régén. Képzelem mennyire? Ja, 7 ezerre, azt szem az alapjáték 7 körül van, meg 10 körül a teljes, vagy nem tudom valami. Hát azt hiszem, hogy az félár, az nem is rossz. Az már az már egész baráti volt, igen, csak hát. azért nem veszem meg? Szóval. Yeah. Tehát az nekem, az nekem nagyon az zavazós játék, tényleg jól nézett ki. Meg hát tudod, hogy az előző is jó volt, akkor biztos ezt ez se fogják elcseszni. Persze. De ugye ez nem a jó nál lesz, a ubisoft még lesz ez valami. Most jó. épp azt okodtam, hogy micsoda, mert de mindenről beszéltünk. Na most nekem sem más összembe semmi más, szerintem mindent átraktunk. Jó, hát akkor mehet a következő a PC Gaming Show, ez az! Most fapofával ülök így, nézem a monitort. Nekem Ég... ez, ez a PC gaming show, az minden évben az, hogy fú, most, most valami tök jó legyen rajta. És sosincs rajta, semmi tök jó. De még <gül> De így folyamosan... is jó volt, mint az EA. Tehát, hogy ez a durva, nekem ja, legalább. Azért is. igen, végül is, végül is mondhatjuk. A támas játék az nekem, mindent vitmi. <gül> igen, az kurva jó, azt én, azt én biztos, hogy behúzom meg. Nekem az ez is tetszett a, az overkilles. Walking Dead, főleg, hogy a konferencia után mutattak róla a gameplayt, és amúgy tök olyan, mint a PD-2, csak zombikkal. Mm, igen, igen. És én szeretem és a PD-2-t, két... úgyhogy... Nekem a pd 2 vel pont az volt a problémám, hogy úgy jöttek a rendőrök, mint a zombik lettek volna. <gül> nem lesz ilyen probléma, Itt, <gül> úgy jöttek a zombik, szó, mint a zombik, mint a rendőrök. Áldozom, biztosan. <gül> <gül> Engem egyébként nem győzött meg egyébként az a játék, tehát nem lesz egy forradalmi játék, egy jól összerakott iparos munka lesz, Walking-ed világába, zombikat lehet ölni, cope -ba. Én szerintem Kópnak jó jól lesz. Most főleg úgy is, hogy zombi cope, ha belegondolsz, nincs is sok. Tehát a Left forded kívül most mi van, ami, ami ilyen szó Már elég régi. Is. És az már nagyon régi, igen. Tehát most az Na, ilyen, ilyen, ilyen démonos ilyen. dolgokat ne vegyünk bele. Nagyon jó, hogy felmerült a PC Gaming show a Left dead, vagyis a Valve, mert hogy ez a show lenne az, amit a Valve tudna vinni. És nem, és nem viszi. Tehát, hogy a PC Gaming az majdnem hogy egyenlő a valve steam el érted? Tehát, hogy a, aki PC játszik, és hát nem a világkönyvtárból szerzi a játékait, az biztos, hogy Steamen szerez pár játékot, ha csak nem akkor elvakult ilyen fan, hogy ők csak az origin-en mindent, mert ezt is el tudom képzelni, hogy biztos ritka le A legtöbb biztos mindenkinek PC-n, hát, hogy, hogy, hogy a PC, hogy így miért nem, miért nem a PC gaming show viszi a Valve, vagy egyáltalán miért nem járni az e 3 nem is értem, na mindegy. Szóval a PC Gaming Show sorz nagyjából arról szólt, hogy jöttek a. És itt van egy indi fejlesztő, vadi új fejlesztő csapat első játéka, nézd meg, izgalmas, nem az, vagy valamelyik az volt, mondjuk az e, az egy, egy, kettő, kettő, egy kettő volt, igen. Nem is tudom, az jelentették, be, volt egy ilyen játék, hogy. az, az mi pont nem indi volt. Te vagy a cápa. Nem indi? Ez olyan nagyobb csapat csinálja. Am, amit Indi volt, igen, de hogy azoknak már volt játékuk, tehát hogy nem így. Ilyen... Igen, igen, De igen, most igen. meg nem mondom, hogy mi volt a játékuk, de nekem rémlik valami. Nem a Killing Floor fejlesztői, de most így Ja, de tényleg, hát hülye vagyok, persze a Killing Floor fejlesztők. Ja, és a, ugyanazzal a csávóval dolgoztak együtt, mert ugye a Killing Floor az eredetek egy mod volt a Cséhez talán, vagy valamihez, és ugyanazzal a csávóval dolgoznak együtt most a, a készítők, a Fire és ő találta ki ezt az egész szápás dolgot. És én, én, én zabálom, tehát ez ugyanaz, mint a, <gül> hát a... <gül> stílusotra melyeztet. Ja, igen. igen. Pont, Pont azt én kell csinálni a is. Tehát ez a mindent. olyan, mint az a mobiljáték, az a cápás mobiljáték, amit én nem nagyon szeretek, de ez egy kicsit komolyabban veszi a dolgot, meg volt régen a Jeff's Unleashed, ami a Joe Stanley ami a cápából készült, még annak idén magyarok csinálták, és nem volt olyan rossz, csak az nem tetszett benne, hogy konkrétan küldetéseket kellett csinálni cápával, és kurva nehezeket. Tehát, hogy ilyen bombákat dobtak a helikopterről, és te farokcsapással vissza kelletted lőni a bombát ötször a helikopterra, hogy megöld, meg ilyenek, tehát sűrűn csinálni. Igen, Igen, tehát szápás játék vagy ez egy fasság. Teljesen basszolva. Ebben meg valószínűleg passzol. csak zabálni kell, ott láttam, hogy lesznek skillek, meg ilyesmi, úgyhogy, fú, én már nagyon várom, ez szinte roadt király lesz. Jön ja, meg, ami kihakasztó volt, hogy volt egy, hát ezt tím alatt megegyeztünk abba, hogy idegesítő csaj, aki ja, a igen. Nine mellett melletti vezette a sót, és megint megcsinálták ezt, és azon filozófok, hogy az volt voltán korábban konferenciánál, még nem az l kapcsán. Hogy fogtak egy csajt, egy dekoratív csajt, és kirakták mindig egy 10 méterre a színpadtól, hogy onnan így bejelentkezik, hogy álló, én is itt vagyok. És hogy kb. ugyanezt játszották a PC Gamer show-nál, hogy így, így a színpadtól egy ilyen öt-tíz méterre berakták a csajt, aki onnan mondja el néha, hogy akkor mi a helyzet. És ő mondta ott, hogy akkor most jön a neve sincs, Indy Studio neve sincs játéka, és akkor ennek örülni kell. Igen. És hogy ennek az egész cusznak a, az egyik fő támogatója az, ami süti jár. Ja, igen, és annak meg a kacsa vagy, mi a franc volt a. Igen, valami kacsa volt, ezt Ja, És így nem értem, hogy a PC Gaming sóta nem tudom, milyen süti támogatja. Hát köszönjük szépen. Hát, hogy ez nem tudom, tényleg nem értem. Tehát PC Gaming az ennyire így a, a béka alatt van. Mondjuk múgy? azt elérték vele, hogy én ezt a sütit most szívesen megkóstolnám, mert még nem hallottam róla, és meg akarom tudni, ez milyen süti. Finom-e vagy? Vagy nem. Hát nem fogsz. Tehát elég valószínű. Lehet, hogy olyan, mint a PC gaming, hogy ilyen kicsit savanyú, kicsit sárga, de legalább a miénk. <síns> <síns> Viszont az szépen, tárvása, ez tényleg vicces. Az, az igen, hand volt egy keveset. Az is jónak tűnik az ajáték e is amúgy. Azt is meg lehet már venni ilyen korai hozzáférésbe tettél igen, is. Már meg is nézheti az ember, hogyha szeretné. hogy az mit tud. Akkor nézegetek, hogy mit... Ja, igen, Warframe-ről volt, egy kevés, de hát, hogy azt már. Igen. Szerintem ismerjük. Hát ez a PC még ez nem volt olyan nagy eresztés. Úgyhogy szerintem maga egyetlen, gondol Egyetlen VR játékot mutattak be, mert így, tehát a, az elény írták, hogy a partnereinktól, és a ott volt az Oculus is, na mondom, hát itt a PC gaming, biztos, hogy <gém> lesz akkor valami VR bemutató, és azt, ugyanazt a játékot, amit már bejelentettek korábban egy-két egy héttel, bemutatták itt is a trailer, tehát a Stormland, még a fejlesztő beszélt róla egy keveset, és így KB ennyi volt. Hogy ez nem volt egy nagy eresztés. akkor jön. Miért Don Starfos jön valami DLC? Új DLC, azt mutogatták. Meg Teltél játék is jön. Walking Dead vonalon az utolsó, ha minden igaz. Igen, igen, az ez a final a... season. Vagy hát, hát ez, ez itt a a -e volt. Úgyhogy... Itt Jóba volt, hogy behívták a csajta, aki a a szinkronhangja a főszereplő kis csajnak. Én nem is tudtam, hogy ő ilyen idős. Tehát nekem csak fura volt. Hát felnőtt így a játékkal, tudod. Jó, ja, de ennyire? Egyébként tényleg. Gútogatták ezt az új játékot, ez a Two Point Hospital, ami tök jópofállat, nekem több tetszik, de hogy annyi plusz azért nem lesz ebbe se. Tehát ez a park csak modellnek grafikával. Team Park? Team Hospital. Team hospital igen. Az egy az egybe ugyanazt a Idióta humort, meg mindent vissz tovább. Akkor mutogatták így ezt a rem amivel már lehet játszani. Igen, és amúgy, amúgy nem is rossz. Van benne egy-két jó ötlet, Meg neked is tetszik, ahogy észrevettem. Ja, ja. Ezzel, amin kiakadtam, hogy a, van ez a szájnyet, cyanide happiness, vagy miértökön mennek az internetes ilyen, hát ilyen rajzfilmeket csinálnak, ilyen nagyon-nagyon elborult humorra, és hogy ezek is csinálnak, egy Battle játékot, de ilyen izometrikus shootert, ami így annyira elborultnak tűnik meg maga a trébiség. Ja, igen, igen, igen. Tehát, hogy ezt, ezt muszáj lesz kipróbálni. Ezt nem ja, az a, az a mennybe meneteles hülyeség volt. <gül> igen, az kúroló. Ja, igen, igen, azt, azt nagyon jól kitaláltak. Bár ugyanaz volt konkrétan, mint a... Mint a hú, mi volt az a cím, az a James Franco, Settrogen-es film. Amikor a világ igen, vége igen, van. Igen, igen, igen az A indident, vagy valami ilyesmi, az, az, az, a, az volt egy kicsit ez a poén, de, de jól nézett ki, ahogy meg jó volt. Jó visszajózták. Teljesen, te. teljesen. jó volt. Ja, hát, hogy, hogy megint, az a baj, hogy tehát most, most, hogy belőjük a konferenciáknak a minőségét, a PCG még idén is szar volt, de még így is jó volt, még az IE, meg a Nintendo. Tehát, hogy, hogy van még lejjebb. Az a, de te te, te, te még a Square Enixnél is jobb volt, mert itt legalább volt egy-két új cím, meg valami, ami, ami így feltesdik. mert a Square Enixnél már csak így ültél és, és nézted, hogy tök jó. Hát ott lenyomták a trailereket. Igen. Kész. Meg a japánok. Jó, mondjuk én nem, én nem szeretem a japánokat, akik a japán szerepjátok rajonganak, biztos jobb volt nekik a Square, mint a, nekünk. Ez egy kár volt a konferencia. Igen. igen. Azt volt még egy kicsi Star, star Citizen-ből, egy nagyon kevés. De csak ja, egy ilyen az is akkora lehúzás bosszus az a játék. Összekalapolták már a világ összes pénzét. Tehát, hogyha több pénzt nem szereznének a játékból, mint amennyit már kaptak, akkor már az egy sikeres eladásokkal számoló játék. De hogy még nincs kész, és még nem adták el. Tehát, hogy <gül> <gül> oké, okay, már lehet bőle ne venni meg mit tudom én, és nyilván ez a játék. Tehát nem a játékot veszed meg, hanem a játékba veszed egy úrhajót, és játszatsz vele. De hogy ott olyan elborult árak vannak, hogy Tényleg, hát figyelj, így... aki űrhajót akar venni, az nyúljon a zsebébe. Jó, de én írtam, tehát valahol írtam is egy ilyen hozzászól. Lassan, a uh, hogy hívják, Elon Musk már valóban csinál egy űrhajót, és tényleg ennyiért meg is veheted, mint amennyit egy játékban űrhajót megveszel, ahol mi eszméletlen összegek mennek. Szóval, és most valami, kiadtak valami nagyon speci űrhajót, amit nem is vehet meg csak az, ki már rohadt sok pénzt beleköltött a játékba. És így basszus, az még nincs kész. Még alfa verzióban van. <gül> nincs. Tehát, hogy de már egy de már csomó pénzt lehúznak belőle, úgyhogy kegyetlen. De jól csinálják, mert, mert veszik. Tehát akkor biztos jól csinálják. Hát én úgy vagyok ezzel, hogy szerintem egyelőre ígéreteket. Hogy ú, uh, ez egy mekkora királyjáték lesz, hogy leszállhatsz űrhajóval rengeteg bolygó lesz, és átszállhat, és akkor FPS, lövöldözöl, és, és hol, küzdöl, halott, hol halottuk már. Hát mindenhol. Mert Igen. Mert és és, és egyik befucsolt körülbelül. Igen. De mondjuk erről még elhiszik az emberek, hogy ebből még lesz egy ilyen valami. Hát talán. Mondjuk szerintem már nem elhiszik, hanem már kérik vissza a pénzt. Tehát, hogy mennyit ennyit beleöltünk, akkor tényleg már legyen valami. Jó, egyébként mutogatták a, ennek a hm, gyűjtnek akartam mondani. Uh, mi ez a négy, négy, melyik négy, mi a négy? Ú, de te felkészült vagyok. Milyen négy? Ezt most én sem si tudom, nem tudok segíteni most. Álljön, a, a Récs 2-nek ugyanaz a motorja. Há. Just Cause? Just Cause, igen. Ekköz műleg közelebb nem mondom meg, és itt fogunk külni 10 percet. <gül> jó, volt szóval a Just Cause... De jó, de kitalált az a lényeg. Már fél szorokból is megértjük. De a Just Cause 2-nek, vagy Just Cause 4-nek, bocsánat, a a a egyedül a 4-et tudtam, és most azt is elcsesszük. azt az sem egyik. <gül> szóval a Just Cause 4-nek mutogatták így a motorját, hogy az miket tud, és hogy mennyire jól néz ki, és tényleg nagyon-nagyon jól néz ki. Úgyhogy a Rage 2 az, az egy barom jó kinéző, baromi jó játék, lesz, nagyon remélem. De így, hát a PC gamingről szerintem kb. ennyit. Igen. Day9 az megint tök jó nyomta. Hát, hát ő, ő vágja jön. is, úgyhogy... <laughs> Itt, hogy, volt benne ez a poé, hogy, hogy valakinek mindig elromlik a mikrofonja. És amikor a 9 már 9 már rutinból mondta, áh, minden éppen ezt játszok, és így átülve a csákon, akkor így beszél az ő mikrofonjám, és az úgy, úgy lát, hogy az aurátok összefonódik. És így... Mint ha éppen nem tudom, valami kocsmába jusszogatnátok és kijöntenétek egymásnak a lelketeket. Ilyen hangulatba kerül az egész Az a baj, az a baj hogy a PC gaming show a minősége is olyan volt, mint hogy egy kocsmában egy-két részeg ember ugye elmondaná a nagy igazságokat az életről közben, egy nagy fasság az egész. Igen, egy kicsit igen, meg meg igazából még az sem, mert hogy konkrétan úgy nézett ki az egész színpad, hogy ott állt a d és néha bejöttek emberek. Tehát mintha a kocspárőt futnátok össze. Kábbé inkább ja. ez, ez volt az egész lényeg. Ú, ezt nagyon, nagyon fölkaphatná már valaki végre, és csinálhatna egy jó PC gaming sokan. Igen, igen. Hát majd a Valve, hogyha elkészül a Half-Life 3 mal a mobilra, akkor majd oda megy. Így látszik, hogy tényleg a nagy cégek azok nyomják a konzolokat, és a PC gaming mellett meg igazából nincsenek csak amik így próbálnak valamit csinálni. Igen. De jó, mondjuk az indiebe is szokott lenni nagy ötlet, tehát most is egy-két játékra sütidek. emlékszel. Ja, most nem a sütire, a süt. hanem, hanem hogy tényleg van egy-két olyan ötlet, ami úgy megmarad benned. Tehát az indinél csak a szargagyi van, ott is lehetnek tök jó dolgok. Hát, van, de elég elszórt ez a... Hát sajnos igen. Na mindegy, majd talál jövőre. Meg a Tripwire-ra folyamatosan itt van, ezek is így mutatnak valamit, néha azt csőd. Ők is indiként kezték. Aztán persze, nézd meg, meddig a Killing Floor-ral. De hogy ők kb. a legnagyobb húzó cím ezen a... Igen. Az hát meg a Jazz Cozzal, az Avalanche. Talán. Not hát, tojá, ja, ők az éredégi. Mondom azt, hogy ezt a motrot mutogatták, az egész jól nézett ki a grafikus Igen. engine. Na jó van. Akkor a PC Gaming-ről ennyi. Majd talán, talán jövőre. Mindig ezt mondjuk. Mind, minden én így vagyok <laughs> van, és Lelkesen vagyok. A a PC Gaming sorát vagyok a leglelkesebb és és, és mindig csalódsz. <laughs> Igen. Na de most nézzük, hogy mi a következő, mert a következő az a Sony. Így van. És hát a Sony az valami kóra jó volt megint. De... Lenni kell egy ps 4 valamikor, valahogy, valahonnan, nem tudom. <laughs> neked tolni a jobban, hogy kell, kell egy... Azt mondom, hogy PS4-et a játékok is sokkal. Tehát, hogy bemutatták, hát mit mutattak volna, hát bemutatták a... Mindent bemutattak. Hát hát... A, mindent is bemutatták, igen, de hogy először kezdték a Last of lesz Kettővel, Kettővel, meg a banjo és Meg a banjo egy, egy ember elkezdett Banjo-játszani, hogy így nem tudtad, hogy még mi lesz. És egyébként de az egész ilyen kicsit elborult volt, hogy voltak így ö, játékok között is ilyen kis zenés valamik, amiket ilyen fura figurák csináltak. Azt a az éve éve hozták, az a Dreamsell. Igen, igen. Tehát kiderült a végén, hogy ezt a szaninak van ez a PS-re, ez a hát 3D szerkesztő programja mondhatjuk. Ja, mert az már megjelent? Szerintem az, hogy nem jelent meg, és még a mai napig nem tudjuk, hogy mi az. Lehet, hogy még csinálják. Hát ugyanazok csinálják, mint a Little Big Planet. És a elég jó volt ilyen játékszerkesztő. Lényegében ez is az lesz, mint a Little Big ez a játék szerkesztő rész, vagy pályaszerkesztő, hogy te benne, amit akarsz, akarod az egy játék, ha akarod az egy ilyen vicces animáció, de hogy ezt meg tudod csinálni kontrollerrel, a PS4-ről, ha van megfelelő mennyiségű időd meg relativitásod, akkor hajrá. És ebben ezeket dobták össze. Na, de hogy visszatérjünk azért a last of egy egész, tök viccesen építették fel az egész helyszínt, mert olyan volt, mint egy kis kápolna az egész cucc, ahol indult a Sony konferencia, és Csával is lőtt egy ilyen poént a mi a cím a basszus? a filmnek, ja, Kinkxman. a Kingsman. Tehát hogy ott volt egy ilyen lövöldözős rész, és itt mondta, hogy reméljük, itt nem fog bekattani senki. És utána ki hogy miért ez a helyszín, mert utána a Last of Us-nak az első ilyen trér, amit beadtak, az így pontosan ugyanilyen helyszínen játszódott, amit föl volt építve. Úgyhogy azt nagyon jól kitalálták. Hát én ezt egy kicsit fölöslegesnek éreztem, hogy őszinte legyen. Hát így biztos, akik helyszínen voltak, azoknak jobban a Biztos, De most ez lement, és akkor utána meg átterelték őket a normális helyszíre. Tehát olyan, ez inkább ilyen közjátékos volt nekem. Hát lehet, lehet, de jó de jópofogó. Nekem azért így, így bejött. Meg maga a Lászlófasz is marhajónak tűnik. Csak mondjuk ezt a leszbi vonalat, hogy ilyen. Egy ilyen őrülsenek. az elején, te Persze, <laughs> Most is már minden kell, most már minden Ulyan kell. Hogy ez az, ez az, ez jó, neki az előző láztapászban is volt. Micsoda, lesz bízés? Ah, volt, lesz bízés. Nem is emlékszem arra. A kiegészítővel. Hát a jó, a hát a nem csaid, akkor. Amikor a csajt irányítottad, és az még az előzmény volt a történethez képest, az előzmény. Hát és... azért nagyon fiatal volt a csaj, nevét. Igen, Igen, és ott egy ilyen néger kis csajjal menekültek, meg nem tudom, és ott, ott elcsattant egy csók igen. Ott is, te jó vég. Úgyhogy ez a csaj végül itt ő, ő, ő már lesbi volt régebben is, tehát ah, nem tudsz, hogy les már egy csaj. Uh -huh. Az más kérdés, de hogy a le, amikor megtámadja a világot a gomba. Hát most mikor? Hát, hát, hát mindig megtámadja. Tehát most nincs. Ez, itt ez a világért, tehát egyes nem, nem lehet mit csinálni. Ez maga a játék mutogattak belőle gameplay-t, hangsúlyozom, gameplay ami itt. úgy nézett ki, mint egy rendelett. Ma ez, tehát Animáció. ez valami rohadt jól nézett ki, és esküszöm olyan hatása volt, néha, mint a Cinematic lélellen, de láttad, hogy ez mm -hmm, gépjárék. De mm -hmm. ez nem olyan, mint amikor a betűfélet lenyomták meg az összes többit, hanem hogy ez így néz ki a játék. Nagyon kemény. Mondjuk azért volt is most probléma a Twitteren belőle, Twitteren volt, igen, hogy az egyik Square Enixnél az egyik fejlesztő annyit írta az egyik poszt alá, hogy fék. tehát egy kamu volt a videó. De utána valahogy elég gyorsan meggondolta magát, hogy nem is. Is nem is. Ezt én is hallottam, mert mondta, hogy az animációk azok túl reálisak, meg túl elképesztően hit hitelesek, és hogy ilyet nem lehet csinálni, mert ők se tudtak a Tomb Raider-be, meg ilyenek, és uh -huh. mondták neki, hogy a Tomb Raider az egy multiplatform, ők meg már nem tudom hány éve csak ezt hegesztik a Playstation 4-re, szóval azért ez az egy kicsit más. Én, én elhiszem, hogy ez gameplay. Tehát én elhiszem. Tehát ez, szerintem látszott rajta, hogy ez gameplay. jaj ja, ja. Nagyon, nagyon kemény volt. Bár még a division is a gameplayből butították vissza, szóval azért várjunk vele. De nem hiszem, hogy itt is ez lesz. Mondjuk a, azért a Last of az első, neki is tudom mondani, az első rész is elég jó volt. És már a ps 3 ban is jól nézett ki. Így van, a PS3-ból kihozták a maximumot. Azért a PS4-ből ezt tudják kihozni, tök tökre hiszem neki. Igen, igen. Hát már Zanchart is miért jól nézett ki a legutolsó. Viszont ami nekem ebből hiányzott, ebből a Last of azok a zombik. Mert hogy az egész filmben az volt, hogy az egész trénerben, meg gameplayben az volt, hogy, hogy embereket kellett Meg Szerintem ez egy tök jó hogy tovább a sztorit. Tehát ugye nem tudjuk mennyi időt idő el, ugye nem akarok spoilerezni az előző részből, hogy ott míg derültek ki, meg mit nem, de ö, nekem tökre tetszik ez, hogy, hogy ezt áthozták más filmekből, hogy Sokszor nem is a, a zombi dolgoknál nem is az a probléma, hogy a zombik ellen hogyan marad életben meg minden, hanem hogy az Szen emberek egymást hogy akarják kinyírni, és ez szerintem egy tök jó ötlet. Jó, ez is benne volt az első részben, de hogy ez, ez egy ilyen zombis... Hát jó, lehet, ám, hogy eltelt már tíz év, mert amúgy a csaj már eléggé felnőtt, uh -huh. megtűnik, és lehet, hogy már megoldották a zombis dolgot, és most próbálják újraépíteni az egészet. Vagy ha nem is megoldották, de mondjuk visszaszorították. És most az emberek egymást Hát a szokás szerint, igen. Ahogy azt kell. De az a trailer az elég kemény volt, és a gameplay, az, az, az úgy nagyon, nagyon össze volt rakva. Meg nem csak így látványilag, hanem azért így, ugye az első rész is sztoriból is elég erős volt, meg olyan, igen. olyan dolgok voltak benne, amire azt mondtad, hogy hú, meg. És itt is már meg, ez a, a nagy is, hogy viszi te. tovább ezt. Igen, igen. Úgyhogy ez mindenképpen egy tök jó játék lesz. Hát nagyjából erről ennyit tudunk beszélni. Így van akkor mutattak még a kocsimának az új játékából, aminek mindjárt tudod a De stranding. Igen. Na az mi.. Az, a az nem tudom, én. De én sem. Hát, hogy mi. Én se. Abból mi lesz? Egyelőre úgy néz ki hogy egy nagyon nagyon hangulatos, sétáló szimulátor, ahol néha levetítenek egy-két ilyen, ilyen, nem tudom, szinematikot játék közben, hogy ne csak sétálás legyen, de hogy hmm. ezen kívül csak a sétálás valamit mutattak ami tök jól néz tényleg jó környezet az egész, ahol megcsinálták, meg, meg hangulatos, de hogy tényleg semmit nem tudunk a játékról. Igen. Nekem ne, van egy olyan érzésem, hogy minél többet árulnak el, annál kevesebbet tudunk. És még ami nekem nem tetszik, hogy a mozgás az nagyon ilyen metálgírszolidos, és nekem a metálgírszolido se tetszett a mozgás, olyan nagyon darabosnak tűnik, és itt is ahogy ott elhajolt jobbra-balra olyan, nézett ki az egész. Még mi a francó cipel a hátán? Miért visz ennyi dobozt? át mindenhol. És <gül> ja, miért van a egy baba? Tehát, hogy miért? <gül> Igen, tehát Mire miért fel? Semmi. És arra miért ugrálnak azok a lények, amik félig átjöttek a másik. Valami dimenzi, mi a faszom ez? Igen, láthatatlan lények, amiknek csak a lábnyomuk látszódik, meg mit tudom én? Tehát egy nagyon elhonborul. Én nem tudom, hogy mi lesz ebből. Szerintem biztos, hogy nem csak sétáló szimulátor, mert a kocsimának mániája, hogy azért bele ilyen mindenféle dolgokat a játékba. Jó, jó, hát persze, csak most egyben a. De, új, igen. de most csak ennyit mutattak belőle, hogy ott a csávó sétál. Nézz, milyen jól néz ki, a sétál. Nézz, meg, ott is sétál, az is jól néz ki, és körülbelül ennyi. Meg néha menekült valaki elől, de az igazából egy gyorsabb sétálás. Igen, hát ez, ez ennyi volt. És aztán ott volt a csaj, akivel beszélgetett, de megint nem kerültünk előrébb bekapcsolta a melkasám az embriót, meg... Igen, és bekapcsolta bombokat, az antennára. Igen, igen az antennára, de mire másra kapcsolnád rá, ha nem az antennára, nem? Nálam lenne egy embriót, uti rá Ja, Az antennára, igen. egy HBO-t mindent, amit akkor. <gül> ja, szóval így... így. Én, én el azt mondom, minél többet tudunk erről a játékra, valamánk keveseket. Igen, igen, Kicsit ö, olyan érzésem van, hogy a... A Hideo kocsima nem akarta veszni-hagyni a PT-t, ami ugye volt sony vagy a playstation a demo. És mm. ugye az az a horroros folyosó, ami ment ide oda, és ne, tehát játékén nem, még nem működött, de már alakult. És szerintem onnan vett át ötleteket, és lehet, hogy ezeket a részeket abban a játékba akarta beleépíteni, és azért inkább kimentette így sajátnak. Lehet, lehet. De így nem áll a a jelenleg, hogy itt mi történnek, mi ez? Úgy nyilván, hogyha elmondanák, hogy mi történt, meg mi ez, akkor az ember nem venné meg a játékot, hogy meg tudja hogy mi történt, meg mi ez. De mondjuk valami játék az azért mutathattak volna, hogy, hogy itt csinálni kell mást is azon kívül, hogy elmész A pontból, B pontba, és cipelsz magaddal a dolgokat. De maga a környezet, meg az egész világ, az ilyen tök, tök érdekesnek néz ki. Tehát kíváncsi vagy, hogy mi a szar folyik. Igen. Kicsit ilyen posztapokaliptikusnak tűnik. Tehát, hogy, hogy nagyon kihalt minden. Én azt sem tudod, hogy másik bolygó játszol, ja, földön csak valami történt. Hát semmi... Vagy időugrás volt előre, hát inkább előre a cuccokat szok, nézve, vagy esetleg egy másik dimenzió. Igen, de valami skip a van, az, az mindenképp. Ez még bármi lehet. Jó, Na, jó, akkor hát Talán itt mutattak Destiny 2. Ö... Igen, DLC-t. DLC amihez csak annyi hozzáfűzni való van, hogy dögöljetek meg. Hát én ezt mondtam. Hát, hát ezt hogy... mondtam, hogy ez lesz. De ez a DLC is annyi, hogy basszus, van benne egy játékmód. Egy. Egyetlen egy. Meg itt tudom, biztos hoz bele új itemeket, meg ilyen cuccokat, meg nem is tudom, mi lesz még benne. Talán valami sztorizét is víz, de hogy az egyetlen DLC, ami kerül 40 euróba, basszus. Mi az Isten van itt? <gül> És miért gondolkozok azon, hogy ez megéri nekem? De nem éri meg, hogy a hülyeségeit, nem leszteni, nem éri meg, hát meg senkinek, az csak az Activision-nek. Hát, hát körülbelül, ezek tök annak vannak burulva itt a Ja, és itt is van olyan verzió, hogy meg tudsz venni 60 euróért, és akkor abban van valami annual pass, ami majd valami <gül> olyan lesz, hogy nyilván lesznek itt is feladatok, mint mostanában az összes ilyen free-to-play játékban, ahol megveszed ezt a paszt és akkor megcsed a feladatokat, akkor kapsz érted, cuccokat, de sokkal több cuccot kapsz érte, hogyha, vagy sokkal több feladatokat, hogyha megvan ez a passz, és akkor ez milyen Én jó lesz. A több loot lesz, és így, passzus. hát miért kértek ezért ennyit rohadt életben? Mert hát az Activision adja ki, azért. Az hát Még a játékmód az egész jópofának tűnik, de hogy ezért ennyit kiadni, és ez a baj, az a játékkal hogy tök jó játék, de egyébként tartalom az valami baszott kevés jött hozzá, így, is, ha megvettet hozzá a Season post. azt mondják, hogy akkor, jó, akkor fizes mi, és még egy kis tart. Nem sokkal, <síns> kicsit. Érted. De hát, ah, na mindegy. Szóval ez cumi. Viszont amit még bemutattak, és nem volt cumi, nem is tudom, akarunk-e mást mondani előtte, vagy már rögtön jöhet ez. Én... Tűnök, most azok gondoltam, amik voltak a sony egyáltalán, mert így... Innyi... A b az azzal, iszonyat jó volt. Igen. Azt igen. így bemutatták, és mindenki azt mondja, hogy ha nem is akkora ugrás lehet ez a, képe, vagy a képregény játékoknak, mint a vagy a Batman, de hogy így majdnem. Tehát, hogy azért úgy ez a tökre széria, én, amit... Én, én, én inkább azt mondanám, hogy ez a, ez a Batman 20 nulla. Tehát, hogy amit az Arkham knight akartak csinálni, és nem feltétlenül jött össze, tehát, hogy ők megcsinálták, hogy a a már-már tökéletesnek hit receptet még jobban megcsinálták. És mm -hmm. basszus rohat jól néz ki, és az egész játéknak a felépítése nagyon király, és a konferencia után mutattak sandbox részt, hogy, mert amúgy a konferencián csak egy ilyen sztoris küldetés volt, hát a, így a rövid. Ami belengedték a Sinister six meg, a, meg egy egy még nem tudni, hogy ki itt, aki megjelent, egy sárga fény, valószínűleg a, nem a Black Adam -e lesz, hanem a. Fú, azt most akartam mondani. Na mindegy, szóval aki ott van, a spider man a világában, most nem tudom, mi a neve, és a, amikor a vége volt a konferencia, már ez is fúlva jól nézett ki az egész, az elejétől a végéig. Tehát, hogy a hálósztál is, és a körbe is kergetted őket, és harcoltál, az nagyon királyú megoldás. Na, Igen, nagyon, nagyon, tesz az animációk azok fú, És én, te még azt, jó, nem mind a Lászlófász kettő, de mondjuk mind a Lászlófász első része, és ez egy akciójáték, tehát, hogy itt azért kicsit más az egész szisztéma, és akkor utána bevették ezt a sandbox részt, még a konferencia után, és lesz való bővel, lesz gyűjtögetni való. A városban, ahogy, há, ahogy hálóval körbe mész, már má nézni is jó, nem az, hogy még amikor majd te mész körbe. Fú, na nagyon király lesz az ajáték. Szerintem az ez a következő God of War. Csak az is, is szíves, hogy az ugye PS4 exkluzív. Hát igen. De hát na, a Sony az jól csinálja az exkluzívokat. Tud olyan címeket hát kell nagyon... Ugye Last of Us 2, Death Stranding, akkor ez Bókember, hogy így Ja lassan, lassan mennék én egy PS4-et tényleg mindenki ezt, ezt mondja, aki még nem vett. Nagyon frankú kis játékok érkeznek. És tudom, mi volt még. Mindenki, most én is gondolkodtam, mi volt ember, az tényleg elvitte az egészet. Azt ugye végül mutatottak róla, tényleg elég sok gameplay-t is, és az nagyon... most sok játék volt, de valahogy fele nem maradt meg. Ja, meg egy kicsit volt probléma a közvetítés. Itt folyamatosan váltogattam én is Twitch, ja, igen. igen Youtube-ot nézzük, hogy nem a Youtube-ot, mert hogy ott működik, itt megáll. Jó ja, hát, hát hülye, hát mennyi játékot kiadtunk. Volt ilyen az a karvazós Kardozó, Szwordos Tsushima. Azt hiszem. Itt, hogyha az lenne, az a Cusima. Szwordo Tsushima. Igen volt valami is. Ami, ami szintén nagyon jól nézett ki. És... Ja, meg VR játékot is nyomták itt azért. De mondjuk valamik már meg is jelent. Szek közül, vagy várja. Mindig van egy ilyen valami goszt, ilyen nagy szellem, vagy az például. Ja, igen igen, igen, igen, az is jól nézett ki. Meg a, ugye lesz Resident Evil 2 felújított változat, igen, az is itt volt, jön. és az is kurva cool jól nézett ki. Tehát, De tehát ez, ez nem olyan felújítást lesz, mint amilyet szoktak terdet, hanem ez, ez tényleg, mint a melyik volt az az óriás ülő, annak is teljesen úgy lakták a grafikáját, a... amit a t csinált, és most adták ki. A, a kolosszus, kolosszus igen. A, a, a, a, a hogy... igen. Igen, igen, igen. És, és hogy azt is teljesen újraírták, és itt is nem ez, nem ez sima remastered HD pakos baromság, hanem, hanem tényleg megcsinálják az egészet új motorra, és nagyon jól néz ki. Ja, ezt elég sok mindent, elég jól. Meg itt mutatták be a NIO 2-t, azt hiszem. Ja, igen. Az is jön az is, a nőkszint a az semmiből jött. Tehát én arra nem is számítottam, és nem is pretykálták az E3 előtt, szóval. Te azt a másik kardozósat azt meg a, azt csinálja, aki a... A Sucker punch. Várja. Nem? É, nem. Azt hiszem a Sucker punch csinálja. Vagy nem a Sucker punch? Nem a... Nem tudom. A korátív hírséget beszélt. Minden szó szóval lesz kardozós játék bőven? Igen, igen. <gül> ez, ez nem kérdés. Most itt elkevergetek még bele a videó, hogy mikor adtak még le. Bár a végét ezt már nem láttam, mert ez valami. A oh, ez csinálja, igen. Akik az infémözt. Igen. Igen, azok csinálják. Na akkor, akkor, akkor nem tudom. Hát, nekem, az, az is kicsit ilyen De nem volt egy másik kardozós játék is? A még egy fejlesztőt csinálnak? a Dark Souls igen, de az nem Sony exkluzív lesz, azt hiszem, azt nem is itt mutatták be, nem? Ú, lehet. De az is valami japános cusc, lehet, hogy itt mutatták be. Igen, tudom én egyébként a kardozors cuscnál nagyon akadt a stream. Mert a volt, nem tudom. De az például tényleg jól nézett ki. De... Most már nem megszok. Az csodálom, hogy Gran Turismo meg ilyesmi nem nagyon volt. Ja, azt tényleg nem, meg sportjátékokat se nagyon nyomottak igen. semmit, nem csak autóst. Meg kod se volt, nem? Vagy hát volt kod? Te... A sony -nál? Nem rémlik. De ugye most De a Sony most... átvette. Ja, hát tud legyek nem akkora húzó cím. <gül> nem csodálom. Még se. Még sem akkora. Hát mert egy szar. <gül> Tehát egy <gül> Days dézgán, a Days ja, gone sem mutattak sok Azt utána mutattak. Utána azt hiszem, valami egy óra gameplay kijött, ha minden igaz. Egész jól néz ki, de hát ez a tipikus zombis cucc szó most Erről már nagyon nem lehet mit elmondani lassan. És ha tényleg csak akkor lesz fura a zombi által uralt világ, hogyha leszbiket tesznek be, mint a Last Hát így De most már ezt is előtték, úgyhogy már a következő... Igen, következő, két Nem tudom, igen. Ja. Két néger, lesbi panda. <gül> tényleg kimakszoljanak mindent. De a sony ez tényleg jó volt. Ott így, ott így mutogattak mindent, amit kellett. Ú, tényleg a... Mm, hogy akartam mondani, hogy még játékot? Sokan. <gül> itt <Akit> a... <gül> Na várjál. Remedi? Ja, igen, azt is itt jelentették. Jelent egy új játékot. Ott is egy erős függetlenő lesz. Igen, és az meglepően hasonlított a Quantum Break-ből a Csajra, Aki, ja, akinek a segítettünk. Is és a játékmenet is, is, igen. Fú, most meg nem mondom, mi a címe, pedig arra is rá vagyok a fügve, így már előre. Mert az ahogy nem exkluzív lesz, nem? Ha minden igaz. Control. Igen. Nem. Ja, control. Aha. Azt és az, az is jól tűnik. Ja, az szerintem múlt is lesz multiplatform Ez tényleg jól néz ki. Igen. A, és itt nem az időt irányíthatod, hanem úgy szinten mindent. Konkrétan. Jaj, a kinetikus energia minden lesz, amit akarsz. Így van. Úgyhogy, jaj, az jaj, nagyjából, nagyjából ennyi. Ugye Nyomtak egy csomó VR játékot, Beat Saber, amit tőle írva, mert ez egy jó játék. Igen, és bejátszod is, és amúgy tényleg jó. Csak mindenki PC. úgy a Négyzés ne edzés után, vagy ilyesmi, már. Megfogsz De tett. az lehet edzés után levezetőnek. Csak ja. megfoglani tőle ott is. Ja, <laughs> hát kardio, kardio, edzésnek egész jó. Ugye a lényeg az, hogy ezt mindig elmondom, így kezdem, hogy van két fénykardon, egy piros, kék, csak azzal kell hudosni a piros, mert a kék kockákat, ahol nyilak vannak fest, vagy milyen irányból vág be. És mindezt zenére, ritmusra. Kurva jó. Ami amúgy király, mert a ritmusjátékok királyak. Az összes. És ezt nagyon lehet találtak. És van, aki azt mondja, hogy ez a legkirebb ritmusjáték valaha. Én nem vagyok nagy ritmusjáték szakértő, ugye elvieskerek velük, de ugye ez is, ez is jó, ez így beszívott engem is, úgyhogy ott van az elsők között az mindenképpen. És egyébként Ilyen. tök vicces, hogy maga fejlesztésileg ez a játék, vagy így nagy valami, tényleg, jönnek fejét kockák, amiket elvagdasol. Ennyit kell csinálni. Erről szól az egész. És működik. És veszik mint a cukrot. Úgyhogy fejlesztésileg. Nem ez benne, is nem is csoda, hát most összerakott egy normális játékot, ami még nem is rossz. Úgyhogy vegyék csak. Én azt gondolom. Így, így van. Nemrég olvastam egy cikket róla, a fejlesztővel csináltak egy riportot, és ugye itt a alapból a játékból van viszonylag kevés zeneszám, amire lehet, amivel lehet játszani, de hogy hát valahogy kint van a neten egy mod, amivel bárki csinálhat magának a játékba. Bellrakott zenéket, és hát bele is tettek elég sokat kérdezték róla, hogy hát mi a véleménye erről a modról, és hát mi lenne a véleménye. Nyilván kurva örül neki, hogy így még népszerűbb a játéka, Igen. belekerülnek olyan játékok, de nyilván azt mondja, hogy hát ez ugye nem legális, mert hát olyan számok kerülnek bele, amiknek jogdíja van. Igen, van. de így legalább belekerülnek olyan számok, amikért nem kell jogdíjat fizetnie neki, szóval. Hát neki, így van, mert nem ő rakta bele, nyilván. Igen. De hogy ez neki is kapóra jött, hogy ezzel még népszerűbb a játéka. Ez így eléggé valószínű, de jó a cucc tényleg. Egy, most ez jön majd a PS masinájára is, PC-n kint van. Mi tudom, mire jön, még más nem jön. Ja, jó kis cucc amúgy, én amit néztem, amit láttam vele, hogy streamelted, egész ja. jó kis cucc. Ja, jó, De Na most is a podcast után, hogy kicsit lebozogjam a hétvégét. Ja. ja. <laughs> a, ezen a héten nem is nyomtam vele egyszer sem. Hát akkor Mindig az, az, az volt, hogy kondiból majd tudni hogy hazamegyek, és akkor levezetés jó lesz. És egy francokat, nem, nem nyomtam semmit. Úgyhogy majd most adok neki. Jó van. Na, viszont így összességében még itt van a Nintendo. Oh. Hogy aztán szóval Nintendo... 20, 25 perc Super Mario Smash. És egy e, fapofával monoton hangon. Több is volt az. Ah, ja, mondjuk én is éveknek éreztem. De konkrétan a Nintendo annyit csinált, hogy lenyomott egy Super Mario Smash Bros, vagy nem tudom, mi volt a játék címe, ez a belekezés Super Mario, be. beleraknak nagyon sok karaktert, és én eleve rácsodálkoztam, hogy minden második a Mario van, honnan a szarban van ennyi karakterük, de van nekik. Van, annyi van, mint az állat. Én nem tudom, hogy a nintendo hogy, hogy gondoltad, de a Nintendo konferencia ez egy konkrétan egy, hogyan játsz ezzel a játékkal. Minden karakterrel elmondták, hogy milyen ütései vannak, milyen támadásai, melyik, tehát milyen variánsai vannak a karaktereknek, mert az is van külön. Megmutatták az összes pályát külön, hogy milyen pályák vannak, azoknak a variánsait megmutatták, és rámondom, hagyjuk már az egész Hör, a van. Az Ezt a baj, baj hogy úgy ásítok, hogy beszélsz róla. Tehát, hogy beszélsz róla, és emlékszem, hogy mi volt, és úgy ásítok. Ez, ez borzalmas. És én, valaki erre rábólintott, hogy ez jó. Ja. Én egyébként szeretem ezeket a játékokat, de ez mi a szar vagy? De ilyen hát. szarú bemutatni egy ilyen játékot, én, én erre nem is emlékszem. Egyébként sokkal hosszabb volt ez a, ez a konferencia, mint amit mi végig tudtunk belőle nézni, szerintem. De utána biztos mutattak mást is, csak mi már nem vártuk ki. <gül> nem mutattak. Nem mutattak? Most tekergetek itt bele. Nem, nem tudom, szerintem. Még. Vannak még Nintendo játékok. Ja, de van okay. nézem, a be is Super Smash Bros. mutattak. Hát mert mi mást mutathattak volna, persze, logikus. De először lenyomtak egy ilyen -t, hogy akkor ezt. A... Ja, és utána nekiálltak ezzel a játékkal játszani, ja, amikor elmagyarázták az egészet, hogy mi Hát azért magyarázták el, mert tudod, hogy hogy kell játszani, érted? Há, Isten. De hogy itt valami, nem tudom, hat és fél órás volt az egész műsor, és itt, itt játszanak mással is, nagyon keveset, de játszanak. De az egy nem igaztal minket az a baj. De még így is minden két játék között benyomtak egy Super Smash Bros. meccset, mert nyilván azt akarom még csak, csak és kizárólag. Igen. Borzanos volt. Igen. Ja. Ez, ezért nem tudom. Nintendo azt, hogy gondolta? Nagyon Szerint szeret Szerintem Japánban ez a játék biztos, meg esport is van körülötte, meg mit tudom én. De ez így nálunk nem olyan jött. Tehát a platon hát sem mutogattak sok minden. Igazad, már kijött, nem? Igen, igen. A, a bajnokság a... volt itt belőle azt. Ja, Igen. Ugye ja, annyi, annyi volt kevés. Ja, szóval a Nintendo-t ennyivel lehet intézni. Super, smash, Bros. De az nagyon. Igen, orvérzésig. Ja, és itt ki is fogyott az E3. Összességében szerintem nem volt rossz. Néhány cég, mint az EA, meg a Nintendo, az Mondjuk úgy, nem kapták meg az elégségest. Hát, nagyon nem. Meg talán a Square Enix is jobban oda teheti magát, ahhoz képest, hogy csak Téreket nyomtak le. Én, én tőlük is többet vártam, de hát ez van. Le, többi az itt meg. Igen. A microsoft ez egy kellemes megvetetés volt, hogy tényleg ennyire orvasszájban nyomta a játékokat ahhoz képest, hogy nemrég még az volt azért, hogy, hogy hát Xboxon tudsz majd nézni fizét, tévét, meg Netflix-et tudsz nézni, Xboxot tudod nézni az Xboxon, a Netflixet, mekkora jó tudsz már, hát nem az. Most ott oda tették magukat, és azt mondták, hogy játékok, játékok, játékok, játékok. Igen. Nem annyira exkluzívak, de játékok. Legalább van valami. Így van. A betesd az az alat magát, magát, szerintem ott nincs probléma. Már várjuk ki, amíg megjelennek a játékok. Igen, igen. Ugye a Fallout 76 az jön idén, talán. Igen. Október, vagy november, igen. valami igen. Ahhoz képest, hogy ez megnyire közel van, ahhoz képest nem mutattak túl sokat. Hát azért mutattak. Hát volt gameplay. Meg hát, hát most ez, ez nem a hivatalos megjelenés lesz, hanem az early access akkor elméletileg nem. Ja, igen, azt elvileg ügyedják ki. Hát akkor... Remélhetőleg olcsóbb is lesz akkor az elején. Igen. Majd Talán az első fallout játék, amit így <gül> el is kezdtek játszani. A New Vegas van meg egyedül, de... Az az egyik legjobb amúgy. Az se toltam. Én még a négy nem toltam, mert várom a Season pass hogy leárazzák és akkor úgy nekiállok. Ja. Úgyhogy így összességében szerintem tök jó volt nekem a Ubisoft-ot Elvitte a Division 2 hype, hogy gyere már, azonnal adják ki. mi az, hogy gyövő <gül> az, az egy március. Az, az nagyon várós. A PC gaming az. Áh. A Sony az meg. Áh, de <gül> én. Ez én, Nintendo meg. Jó, a Switch az még mindig egy tök jó cusz, de basszus. Mi, mi volt ez, gyerekek, mutathatok már be játékokat. Mondjuk ez tök jó, hogy egyébként Switchre meg érkeznek folyamatosan a címek. Így adnak ki mindent rámi már ugye már Skyrim is tényleg kijött rá, Igen. mint amikor bejelentették a switch hogy nagyon jól néz ki, meg minden, de hogy egyébként még nem dolgozunk rajta, <gül> így a vetes hogy nagyon <gül> szép volt a videó a Switch-en, de hogy az így, még csak nem is beszéltünk róla, hogy lesz, még ahhoz képest elég hamar kijött rá. Nem? Tehát az már megjelent. Igen. Hát az Gyors, nem, nem gyorsan kell csak a mert... Na, itt vagy még? Ja, itt vagyok, igen, igen. Úgyhogy eltűnt a hangod. Ja, bocsi, ne, csak azt mondtam, csak aki mondtam, hogy, izé, hogy nem nagyon sokat kellett a Skyrimon állítani, hogy elinduljon switchen, mert az már úgy néz ki, meg olyan régi, úgyhogy az már meglett, igen. Ja, ja, úgyhogy ezt összehozták gyorsan. Na, összességében hát lehetett volna jobb is az E3, de... Az nekem, E3 nekem a Bethesda a vitte, a vitte, a Microsoft is jó volt, meg a Sony is, úgyhogy én annyira nem mondom, hogy rossz volt. Hát több volt a rossz konferencia, mint a jó, de hát sajnos van ilyen. Igen, mindenképpen bele kell a pénztárcánkba. Hát igen. Akarunk venni jó játékokat, mert sok fog kijönni. Nekem kell, hogyha lesz beszélő szörnyfejem a Récs 2-ből, mindenképpen készítek videót. <gül> Majd legalább, meghívjuk, mert és... meghívjuk ja, igen. igen. <gül> Megkérdezzük róla, milyen az új. Biztos többet beszél, mint Craig az új Ricsket, tehát kéknél biztos, de hogy így majd meglátjuk, hogy összebből. Ja, úgyhogy hát ennyi volt idén az N3, és egyébként tök jó volt a stream is maga, amit így nyomtunk, tehát az, az tök vicces, hogy hajnali ottkor még voltak itt Most tíz ember. Most, most erre helyeselnék, csak ugye az nem lenne korrekt, mert itt nem volt. Hát te nem voltál itt, de <gül> itt volt. A Twitch nem hazudik. Jó, abból lehet, hogy már négyen eludtak, de hogy Kette, hárman, négyed aktívok voltak, az szétszentség. Ez jó is én így. Ja, a YouTube-on visszanézhetél, majd belinket a show notes ah, is vissza, hogy merjók voltak. Cuccat, úgyhogy Nyomtuk ezerrel. erre. Lehet, hogy jövőre is meg kéne ezt csinálni. Bár... Én én nem tudom nem nem ezt mondom. idén, nem tudom ezt idén, hogy jött. Nem, szerintem... Nem nagyon reklámoztuk jól. ezt be, hogy... Jött, ja nem, mondom, nem. nem, de jövőre már be is lehet reklámozni akár. De... Majd, azt hiszem a Gamescom-on is vannak konferenciák, szerintem ott is csináltunk valami és Ráadásul ott normális emberi időben vannak, mert ugye ja. németországban van a Gamescom. Azt... Ja, azt megjátszatjuk. Mondjuk ott nincs annyi bejelentés, ott inkább gameplayek vannak, de szerintem belefér. Meg azt hiszem csak ja, három egy konferencia. Ha, ha valaki lemarattról nézte volna, az kövesse a Facebook oldalunkat, az is kint van a clickplay.hu-n, hogy ez hol van. Ott, van? Ott, ott kiírtuk, hogy lesz stream, nem túl korányan ő... némelyiknél, de. Elkülették, hát hát úgyhogy úgy, mi mossuk kezeinket. És mindegyikből volt. Tényleg. Még a hajnali ötéktarzókból is. És ha a Neónak a Twitch-ére iratkozzatok fel, meg kövessétek be, meg nem tudom, milyen hangjelzések, hülyeségek, mert arról is kapsz értesítést, és akkor tudod, hogy mikor van stream, meg ilyesmi. Ja, ja, ja. Akár, hogyha van kedvet. Kemény 200 még követő már van. Én még most így érzem már, hogy a műsor vége felé vagyunk, és még nem beszéltünk róla, gondoltam, csak feldobom gyorsan, így egy percben, csak megemlítem, hogy érkezik a Red gerillának a remastered verziója, amit Remarch-terednek hívnak, ami kurva jó ötlet, és amiért írtam, hogy, na, a verset neked is jól van, és amiért írtam, hogy akire megvan a régi, az megkapja ingyen, és így kellene remasteredeket csinálni. Csak most az a kérdés, értam, hogy ebben mi lesz? Hogy érted? Hát lesz multi, meg minden, amit akarsz. Persze, hát a régibe is volt. Ne volt a régibe? Hát azért Én azért vettem meg egyébként, mondom, de király, pvp, multi van belőle. Én majdnem mindig találtam embereket. És sose találtam sem. Mondjuk mindig ugyanaz a négy ellen játszottam nagyjából. Mondjuk már nem most volt, az jó régen. De az egy jó kis játékod. Na, abban aztán van, robolhatok. De egyébként, ha már, ha már így szóba kerültek, akkor itt ezeket a... Ezeket is ledalálhatjuk, amiket itt felírtunk még. Jó van, ami elhállt. volt gyorsba. jó van. Ugye az, az Evolve-nak a szerverét lelődik szeptemberben, ami nincs ide Sválto felírva, volt. ami nincs ide felírva, de szintén lelődik, ez a Lowbreakers-nek a szerveré, szintén szeptemberbe kerülnek lelőésre, és hát még mindig nem értem a nexon hogy ezek mi az Isten csinálnak. De azt mondják, hogy jó, akkor itt van free to play be de amúgy szeptemberbe kilőjük a Lopra szervereket. Ha, ha van némi eszik, hogy nem tudom, vagy, vagy kicsit gondolnak a playerekre, akkor legalább a, a szervert kiadják ilyen dedikált szerverekben, mert a Steam-en van ilyen lehetőség, tudod, hogy ott letöltöd a szerverprogit, és akkor igen-igen, csinálsz magadnak, hogy legalább az emberkék tudjanak vele játszani, vagy valami, mert én nem is értem, tehát miért nem hozták ki akkor elve free-to-play verzióba úgy, hogy, hogy akkor legyen benne mikrotranszakció, legyen minden, és akkor meglátjuk, hogy hogy megy. Nem? Most azt csináltak, hogy nem lehet venni benne semmit. Hanem szeptemberben kívadik a szervereket is. Hát ezt én nem is értem. Erőször fogválja fizetéssel a játékot. Hány olyan játék valamit máshogy csinálnánk, mint ahogy a készítők. Hát jó, az iVolv is, ugye az is ilyen volt. Az is ugyanez. Tehát azt is ó, jó pénzére adjuk értelés utána meg szépen. hogy ez nem volt rossz játék, csak kurva kevés volt benne a tartalom, meg volt benne, az megfizetős volt. ez. Jó, hát hát a igen, a játék menet alapvetően unalmaz. Hát, hogyha mindig ugyanazon a pályán vagy, akkor persze. Ezért kellett volna bele több pálya, meg... meg több, játékmód. több játékmód. Több szörny. Ezt a, igen, tehát ezt az az aszimetrikus multi ezt ki lehetett volna jól hozni. Csak nem egyetlen játékmóddal, ahol az volt, igen. hogy kergetitek egymást. Mert erről szólt az egész. Ez volt a probléma. Ja. lát ez szomorú. Főleg a lowbreakers, Breakers tényleg. Egyébként tegnap este pont játszottam, is, és streameltem is egy keveset. A Lawbreakers, én nem sajnálom, én tudtam, hogy ez, ez lesz. E, jó, szóval milyen én. Ja. Hát a Clifibi is ugye már bezárt a bosskízt. Hát valószínűleg ezért állították meg a támogatást a free-to-play után, mert gondolták, hogyha most a fejlesztők is kimentek mögül le, akkor mi a francnak szervezhetne. Hát, utána lett free-to-play egyébként. Te, hát igen, csak úgy mondom, hogy free a free-to-play-be akkor már tudták, hogy le fogják szeptemberbe Ezért adták ki így, hogy akkor most játszottak ingyen, aztán, ha már szeretitek a játékot, akkor <gül> lelék a zárvareket Ja, legyetek boldogok. Ja. Hát így meglátjuk szeptemberben, hogy hagynak-e itt valamit, vagy csak tényleg lekapcsol és viszlát. Na most egész a játszanak. Jó, ahhoz képest, hogy free-to-play-be ahhoz, ahhoz képest, sokan persze. ahhoz képest igen, most persze. Most től, mi tudom, szokott lenni a, a csúcs. Na, ma például játszottak vele 440-en egy, egy időpontba. Jó, csak most, hogy már minek játsz vele? Most is Tehát, 3 Hogy úgy is hogy a szervereket, akkor semmit nem érsz vele, akkor meg minek. Jé. Yeah. Na mindegy, egy majd fél. lehet, hogy valamikor feltámaszszák, vagy visszahozzák. Jaj, yeah, jaj. Yeah. Hát nem valószínű. Én se hiszem, de hát. Már a következő A3-kor hallunk róla valamit talán. Érkezik a ez kettő, és holnap megjelenik 50 dollárért. <gül> Igen. Az milyen nagy húzás lenne. Nem, nem lenne, az lenne. Igen. Na, de úgy szerintem ezzel kivesésztünk mindent. Igen. Esetleg majd írjátok meg, hogy nektek mi tetszett az L3-ból, mi nem tetszett. Igen. Igen, azt is, mert fontos. Mi úgy átlagban elégedettek vagyunk. Én azt mondom, hogy ez nem volt rossz. Nagyon sok olyan kritikát, vagy kritikust hallottam, akinek nem tetszett az L3. Nem, nem kérhetsz minden évben konzol bejelentéseket, hogy azért érdemes legyen várni és tűkönülni, hogy most mit fog csinálni egymással a kettő Nagy, Meg nincs is szükség rá. Játék meg nincs is szükség rá, igen. Hiába de de... van konzol bejelentés, hogyha játék meg. Igen. É, hát most a mai hát az meg, az amúgy is. Is. Meg, meg amúgy is. PC Master rész, nem? Hát ennyi. Így van. Most is a pc Gaming Show volt a legjobb, nem? Hát akkor megmérlek. <gül> <lesz? gül> Na, én, én megmondom őszintén, nekem tetszett, úgyhogy. Ja, várjuk, hogy mi lesz jövőre, meg akkor a Géneszkomot is. Így van, így van. Ja, úgyhogy akkor zárjuk ezt a podcastet szerintem most. Játssz, sokat nézzetek, lassan úgyis Steam Summer szél, úgyhogy készüljetek. Hú, ne is mondd, én már félek. Előszélyen. mindenki készítse a pénztárcát, aztán nézzük, hogy mik lesznek. És végre kiderül, éve. hogy mi lesz az a rohadt kartondobozba. Hát én nem tudom, addig nem berek játékot meg. Nekem megvan. van. Nekem is meg, úgyhogy én nekem... addig emberek játékot venni, mert, mert mivel, van, hogy a pályúg a ot és holnap kinyitjuk belőle, vagy nem tudom. Értem. <gül> Jó van az értad. Ettől leféj. <gül> Mikor kezdődik a summer Fogalmam sincs, de most valamikor június vége szokott l Szerintem egy-két hét. Lehet hogy, a, lehet, hogy mire a következő podcastet veszük, arra már menni fog. Nem tudom. Azt mondja, hogy vannak ilyen oldalak egyébként, nem tudom, az út te, hogy Steam a Countdown. Ja, én ilyeneket nem nagyon szoktam nézni. Június 21. De itt van mellette, hogy nincs konfirmálva. Ez csak egy ilyen. Még három nap itt kb. Mondjuk egy az biztos, mellette. hogy hét közepén lesz. És hát mondjuk én el tudom, el tudom képzelni, hogy már a héten. de ez csak ilyen, ez csak ilyen pletyka, vagy spekuláció, hogy akkor kezdődik. mindegy, várjuk szeretettel. És végre kiderül, mi van abban a kartondolom, majd elmondom. És lehet, hogy izé van, nem tudom, valami hülyeség. Jó, jó, várjuk, várjuk. Na, most viszont ráköszönünk, nem tudom, mikor jövünk legközelebb. kivesésztünk mindent egy időre, de majd... Így van, meglátjuk. Sziasztok. Sziasztok.